CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet Space Satellite. Douglas Edwards reporting. Until two days ago, that sound had never been heard on this Earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today.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 Ja, idag så är det tisdagen den 1 april 2025 och vi är samlade Patrik, Simon Schack och jag Martin. Och idag så tänkte vi prata lite om en bokfilm som vi har fått alla tre varsitt exemplar av vår kära vän Håkan under Simons och Patriks Tykostor här i, i Sverige. Och idag så är det ju som sagt 1 april och det är ju då man eh, brukar luras, eller, ja, alla, eller, alla brukar vara lite mer på hugget för att inte bli lurade så att säga för, och dagen efter så brukar ju de stora tidningarna och media publicera vad det är de luras om dagen innan men ja. Vi väntar ju fortfarande på att man ska göra den här demontin när det gäller till exempel sputtning då. Och det har ju blivit ungefär 60 år vi har fått vänta på den här dementin nu kan man ju säga. Ja, och ja, vi fick ju som sagt tag i den här eh, bokfilm. Det är ju en, en sammanställning av nyhetsartiklar och ja, så som det återgavs. Och det har man gjort... I form av ett åttesidigt uh, kompendie som sammanställer uh, hur, det, hur det framställdes när, i, i svensk press när uh, Sputnik 1 och Sputnik 2 skickades upp i, eller sägs ha skickats upp i då Och det blir ganska skrattretande nu när man tittar på det uh, så här uh, en tid efteråt. Oh. Hur, hur, ja. Ja, och vi har ju skannat den här och du har lagt upp den på arkiv.org. Mm, det stämmer. Så, Så och det är väl också en, ett, ja, Jag är viktigt att, att dokumentera och aktivera. Och det här är också någonting som är på eh, svenska också, då. Mm. Eh, och. Eh, den är väl, ja, den är väl utgiven samma år kanske, eller året efter, jag vet inte, 1958 kanske? Eller? Ja, det borde det vara för att den sammanställer händelserna till årets slut, 1957, så det borde vara i början av ja. 1958, men nu hittar inget årtal på den. Ja. Och det är en bokfilm då om de första jordsatelliterna? Den heter alltså Allt om satelliternas Sputnik, Allt om satelliternas svensk bokfilm Stockholm. Och <tryck> det är, ja, det, det alltså det är som man brukar säga att en, en, en lögnare måste ha ett bra minne och eh, sinne för detaljer så att det inte blir några motsägelser när man håller på att och, och så här då. Och <tryck> <tryck> <tryck> det är ju det vi. Ser eh, väldigt mycket av I den här boken då För att det är ju sådär att ja, Först säger man att det var på vissa vis och, och Men sen blir det på andra vis liksom. Och jag menar vi har ju till exempel den här Första artikeln då När man säger att ryssarna har sänt upp En, en konsthjord-satellit mm. Ja, och så tittar man på den här bilden Som är en rysk originalbild och då står det då, första etappen är avfärden från jorden som sker med hjälp av ett tvillingflygplan. Som, har, som bär raketen ett bra stycke upp i rymden på Rysk originalbild. Och ser är det någon, någon space-teckning med ett, ett väldigt futuristiskt flygplan som har en, en raket, en fest visar idag. Mm. Och det här är ju inte den versionen eh, som man hade senare då utan då har man ju en, en raket eh, uppställd eh, i en ramp då och sen så ska den här raketen då med hjälp av flera steg eh, skicka upp eh, satelliter då, och, och annat Mm så ja, och hur ska, ja, man, man kan ju säkert hitta på. Drömma ihop på olika förklaringar att ja, nej, men det här var ryssarna vill ju säkert se virra då och inte tala om riktigt hur de gjort. <låder> Jag vet inte hur man ska fört. Nej, men det är ju så att man läser längre fram i boken. Uh, den där boken ja. som är bara tidningsutklipp från svenska pressen. Ja, det måste mm. vi göra klart för lyssnarna. Det är bara en hel samling av tidningsutklipp som kom ur, började 50 oktober. Mm när Sputnik 1 skulle då ha blivit äh, lanserad. Och äh, 5 oktober, äh, 58, är det så Ja, 57. 57, ja. Mm. 57. Och då har vi den här stora bilden som Patrik Just äh, snackade om. Det är deras alltså ett jättestort flyg med långa långa vingar som har en helhet äh, på sig. och Ja, ja men det, det var ju liksom det var ju kanske för att på den tiden så tänkte de väl att ja, det kanske låter lite mer rimligt om vi sänder upp en raket med ett flygplan, en, en, en bra bit upp. Så kanske människor och, och vetenskapsmän tror mer på det För att, att sända upp en raket från marken, det behövs ju jättemycket bränsle och så. Och, men då hade de tänkt att ja, vi, vi, vi säger att vi sänder upp den med, på ett flygplan. Och sen från flygplanet när den kommer sökt upp så, så, så åker raketen längre upp. Det var väl den idén de hade. Så det är alltså representerat här, det är dokumenterat att det var det de sa på början. Men så går några dagar och så alltså reser man längre fram i boken att åh nu har vi fått nyheter från ryska vetenskapsmän som säger att det är faktiskt så att de sände raketen, de sänder sputtit upp med en raket från jorden. Direkt. Bara en enda raket. Så det, det kommer fram alltså i tidningsutklippen att, att och plötsligt så, så kommer den här nya versionen av hur de har sett upp Sputnik. Va? Så det, det är skrattledande hur när man ser då, som du säger Patrik om, om man ska ljuga så ska man komma ihåg vad man, liksom, vad man säger om man ska ljuga bra. Men det, mm. är, det, det är ganska katastrofiskt hur det gick med Sputnik. Jag, jag ska inte ihjäl mig när jag läste den här boken när vi var i Sverige. Vi åkte ju ner från äh, Stockholm till Malmö och reste i boken på tåget. Och jag tror, jag, jag tror människorna i tåget blev förundrade. Vi, vi ska avskratta det, inte sant? Det är så många fantastiska små korta snitt av äh, absurd information som man kan läsa. Jag, jag vill absolut rekommendera allihop, alla lyssnare att läsa den här 80 -siders boken som Martin nu har lagt upp. Mm. Det, är, det, är, det är en saga. Det är en mycket rolig saga. Och, och så många, många contradictions. Hur säger man det på svenska. Motsäger. Motsäger. Bara från sida till sida. De, de motsäger sig hela tiden. Om olika saker. Om man hörde den här bip bip bip, eller om man inte hörde den här bipen. Om, om man såg själva Sputnik eller inte. Sputnik skulle då alltså ha varit en liten boll, 58 centimeter bred. Uppe i 900 km höjd. Och eh, det var ju då början de första dagarna. Ingen såg Sputnik så. Då, då läser man om, ja de, de, de ringer in till uh, experter i observatorier och, och säger Har ni sett den hittills? Uh, nej tyvärr, det var för mycket barn, vi såg inte den idag. Och så var det en annan dag, nej vi såg den inte heller idag, det var, det var för mycket, det var förbarnigt. Och har ni hört den dag som de säger, jag verkar, nej vi har inte apparater som fungerar på den våglängden och sådana saker. <laughs> men det var liksom väldigt svårt först att visa sig att de första dagarna hade de problem med att få, ja, vetenskapsmän i Sverige liksom att konfirmera att faktiskt var där uppe och runt. Mm. det runt. Så det är det, det är min första liksom kommentar jag kan göra på den här boken. Så är det mycket, mycket mer ja precis Och ett försvar där, Som de hade att ja, men, När folk börjar bli kritiska Att man, man kanske inte kan se en 58 cm Stor boll på 900 km Så Nej. sa de ja, men Det är ju det här sista steget av rakethylsan För den följde ju efter Sputnik då Den var betydligt ja, större det. Så att ja, det. det var ju den man kunde se då Ja just det, de sa att eh, det var två saker Egentligen som var, det var det, Hylsan var den större som, Det var den man såg mm. Ja för jag vet inte, tas det upp någon, någon gång i den här boken men jag har i alla fall hört att man har hävdat det att man, kan se liksom, eh, att man kunde se Sputnik då, med blotta ögat och att man även kunde höra signalerna från Sputnik med en vanlig eh, radiotrustning. Då. Ja. Ja. Eh, men det är ju inte den versionen man får i den här boken. då. Det finns ju en här på Chalmers rymdforskningsavdelning Mm. vågutberedningsobservatoriet på Råö undersökte man på lördag om det fanns någon möjlighet att härifrån studerade den ryska satelliten det visade sig att det instrument man förmogar över ligger något under känslighetsgränsen för en så liten projektil som det här är fråga om så de kunde alltså inte med sina professionella instrument då ansåg bekräfta den här satelliten, men det är ju också en historia som har ändrat sig då Absolut mm. ja, men, Sen var det, uh, uh, det att uh, man kunde se med blotta ögat det var, det var liksom fru Johansson Som blev uh, <laughs> yes. som, som ringde in till en tidning Och sa Jag har sett uh, en liten pick uh, I 20 sekunder uh, och, och då säger de Ja, fru Johansson så Måste ha sett Sputnik Jo var de 20, 20 sekunder de såg För att där skulle den egentligen ha varit så att de, de tog upp liksom, va, vanliga människor som skulle ha sett en liten prick röra sig. <laughs> det var det där. Serio, va? Prov att blotta ögat. Alltså, att man kan ju inte se det med blotta ögat. Det hoppas jag alla kan vara med om. Man kan inte se en sån liten boll. 58 centimeters stor boll. 900 km borta. Det går inte. Det går det inte upplyst, upplyst av solen De ser ju till att göra en så spegelbank som möjligt. Ja, just det. Ah, ja, de men, men ja. Det, det hjälper liksom inte. Det blir för lite. Ja, det är det man. 100 har... km avstånd liksom. Det går inte att se. Det är det vi har hört. Att det ska vara möjligt. Men okej. Okay. Men det är ju det. Det roliga med det här, den här boken. är Man ser ju liksom dag för dag och hur de försökte. Och få det in liksom i, i sinnet av människorna att ja då det finns en boll som åker runt jorden nu eh, varje 90 minuter eh, ungefär varje 90 minuter och kommer då alltså ofta över, över era huvuden och nu är den över Stockholm nu är den över eh, Paris nu är den över New York och, och mm. det var ju bara liksom nyhetsändningar från CBS och sånt det var CBS som startade med lite CBS är ju såklart den militära, den mest militära tv-stationen. Och det CBS News Special Report, där börjar de då före nyhetsmannen börja prata så hör man Det var liksom som en hypnotisk ljud som skulle komma in i alla människors öron. Och Martin, du kan du berätta om vad, det var, <går> vad de gjorde så att mycket människor kom ihåg den bip bip bip. Det fanns ett telefonnummer man kunde ringa. Ja, i Berlin så kunde man ringa ett äh, telefonnummer på sin nummerskiva och så kunde man höra ja. bip beep, bipen av <går> <går> Finns det, ja. finns det med i, i den här boken, eller? Ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg exakt vilket, vilken sida. Det är så mycket roligt som står den här. Så att, ja, ja, Du kan ringa telefonnummer. Om du har problem med alkohol eller med droger så kan du göra ett nummer. Om du vill höra Sputnik så gör du ett telefonnummer. Då gör ett telefonnummer. Om du verkligen vill höra den med dina egna öron så kan du ringa upp ett nummer. Oh, brilliant. Oh. Ja. Mm. Oh, en, mina, en av mina favoriter eh, I den här Det är ju den första svenska bilden Av Sputnik Och, och den finns då på sidan 14 oktober Ja. Mm. Och eh, ja det ser väl ut som Någon har tagit liksom, eh, Ett svart papper och, och, och bluppat lite stjärnor på Och sen så dratt det en sträck Med en linjal då, eller en, en sträckad ja. linje och det som jag tycker är, är, är så äh, droppligt med det här också, det är väl att det liknar lite det här som man håller på med nu, då. Eller det här Starlink: då. Alltså, det är också en, en, en rad av ljus: då. Mm. Och, <hör> men jag tror nog att det faktiskt är kanske oberoende människor som har bevittnat den här Starlink och verkligen sett den. Men då får man ju fråga sig, då, då kan vi ju vara tämligen säkra på att det är inte är några satelliter i ett pärlband uppe i rymden. Då, utan det är väl förmodligen ett, ett äh, plan på hög alt, altitud, på hög höjd som drar en, en, en slang med lysdiod rätt och säga eller någonting där. Det kan ju vara olika sätt om man gör det. Med. Ja, vi vet ja. inte helt enkelt. Ja, men vi kan vara helt säkra på att det inte är någon satellit i alla fall. Ja, det kan inte vara en, en rad. De menar att de har mm. sett liksom, 50 stycken i rad. Rak rad och i samma fart i, som är Musk har sändt upp. För att ge mm. internet till de fattiga förstår du Patrik? Ja just det, men för att återgå till den här bilden då, jag rekommenderar verkligen att alla går in och tittar på den här och eh, du skulle lägga ut en länk, den, den, mm. den finns upplagd på archive.org nu den här boken. Går man in där och tittar då på den 14 oktober så har vi då den första eh, svenska bilden av Sputnik och det, så, så står det i texten då, detta är den första svenska bilden av den ryska rymdstationen. Ja. Den tog klockan 14.47 på söndagsmorgonen av fyra forskare i Lund. Genom en roterande bländare har de, har de eh, fått fram ett spår bestående av en serie streck. Vart och och sträcken visar hur långt satelliten hunnit på ja. en fjärdedels sekund. Tack vare att allt klockats mycket noggrant har, eh, har man möjlighet att bestämma sputningsläge i rymden med stor säkerhet. Så ja. Satelliten gick under fotograferingen genom stjärnbilden Cassiopeia. Ja, uh, ja ta en titt på den och se. Ja, Den är underbar. Det är en precis perfekt rak linje. <laughs> alltså prickad linje, Som ska vara en bild. Alltså en, en slags uh, uh, sån där timelapse bild. Mer än om. Mm. Nej, det är... Fantastiskt Men i här, alla bilder I den här boken Det är, de är uppenbart Bryhetsteckningar mm. Det finns, nästa, det finns ingen, uh, ingenting som ser ut som en riktig bild uh, ja, här, Vad säger du nu? Alltså, det finns väl fotografier <laughs> i den också ja. <laughs> Det ska vara fotografier då De, de, de kan ja, det här, se det... någonting Som inte kan vara en, en teckning det är väldigt få fotografiliknande bilder. Nej, det, det finns väl svartvita fotografier också. Ja, det, ja det finns väl svartvita fotografier i, i den här boken också. Men det är ju naturligtvis arrangerade. Ja, men tar de här bilderna på, på uh. hund, hundarna till exempel. Ja, men det är väl inget som har gjort det med flygötsymalt. Okay. Nej, nej, nej, nej. Mm. Okej, okay, förlåt. Okej, okay, det är hundarna. Nej, men nu pratar jag om liksom, saker i rymden. Det är Jag menar, de flesta gör öppenbara teckningar. Kom igen. Det är absolut flesta. Det finns funktionsvärt lite fotografiska saker. Mm. Men... men mm. Ähm, ja, ja, det klart. Hunden. Ja, men det måste vara milda. Okej, okay, hunden här. För att, Det kommer vi till senare. De skulle ju då ha upp en hund i Sportnik 2, va? Var det så, Martin? Ja, det stämmer. Ja. Vi, ja, vi har alla fått reda på att den hunden ska hitta Laika, men det har tydligen, när man tittar den här, så var det inte så klart att det var just Laika för den första tidningsartikeln så hette den hette Maliska och, det, och det, ja. de har till och med en bild på den här då och den ser ju helt annorlunda ut den här Laika-hunden ja. som vi har ja. fått se då ja, men, och jag roade med mig med att googla lite på det och det var väldigt svårt att hitta att den första hunden en, enligt uh, nyhetsrapporteringen hette Maliska det var ju inte helt lätt mm. uh, och, men det, det blir ännu bättre för att efter ett tag då så byter den här hunden ras och namn till Danke. Ja, just, just det, Så då blir det en bild på en annan hund som heter Danke som ska vara den som har skickats upp då. Mm. Uh, tills de till slut då bestämmer sig för att, uh, nej hunden heter Like och den ser ut så här och så är det nästa bild då. Och det är ju den som vi har fått se sen dess då. Så att då, då bestämde de sig för hur hunden skulle se ut uh, och vad den skulle heta helt plötsligt då. Ja. Så att, ja, det tyckte jag var hilarious. Ja. men om vi ska prata om bilder så är. Eh, i första sidan här 50 oktober så är det en stor bild på en hel sida av människor som står på Eiffeltornet med små rör teleskoper va små Och skulle då titta på skutnik. De har tre små skåper Och en kock också Med en kockhatt Som står där, en fransk kock Som ser ut som Paris Okej, okay, det kan vara en bild då Av de som står på hälften Men senare så läser vi att um, uh, Ingen klarar att se Ingen klarar att se um, uh, Någon spurtning från Eiffeltornet Inte ens experterna det, det, det var för det var för svårt att se något sånt Står det lite längre fram i boken att, jag menar, vad, vad skulle det här representera Den här bilden då Att människor tittar på någonting som Det var helt omöjligt att se Säger man senare Det var, det var liksom inte Det var så något fisik I kineskop ja, Bara en annan sån där Motsägelse Men jag, jag, jag önskar Jag hade liksom ringat ut de bästa Snitten här av, av den här boken för att det är så några är helt fantastiska. Mm. Jag har hittat ett om damkar på den 7 november. <clears throat> damkar klarar sig inte, säger rysk satellitchef. Damkar dör av svält, gift eller kvävning. Storsputnik har ingen katapult som slungar ut hunden. Den upplösningen <laughs> gav professor Anatol Blagonravov. <laughs> en av ledarna för sovjet satellitexperiment innan censuren i Moskva bröt han samtal med London och uppgav Dailymoor. <laughs> Dunkam och bra heter det däremot. I senaste kommunikén från TASS. Raketexperter försäkrar att hunden ska bärgas levande eller död. Troligen död, anser Stalinpristagaren Isakov. Någon räddningsaktion i triumf idag den 7 november medan revolutionsjubileet eh, når sin höjdpunkt på Röda torget i Moskva kan däremot anses utesluten. Och sen är det 300 professor Blagon Ravov. Uh, mm. <laughs> Det måste ju vara medvetet Intervjuades på ryska Och uh, svarade på ryska Men bytte plötsligt om till engelska i Daily Mirror uh, Han han bara säga några ord innan samtalet bröts Troligen av censuren Tidningens medarbetare Ronald Bedford uh, uh, Ställde bland annat Följande frågor genom en tolk Kommer hunden att återvända till jorden Blagran Blagravov Nej, kommer den att dö ut i rymden? Eh, blagnar. Blagnar. Av. <laughs> ja, kommer den att avleva som giftgas? Eh, och så säger han då. Det är omöjligt att säga. Hur länge kommer hunden att leva? Eh, det är svårt att säga. Den lever tillräckligt länge. Eh, där försvann rösten. Men Blagnar. Gorn rav äh, återkom strax på engelska, det var 300 samtalet bröst och telefon i Moskva med där strax därefter att professorn inte var anträffbar så jag försöker man förklara då att, äh, att varför man har haft 300 i rapporteringen ah, också då okej, ah, okej okay, okay. en annan sak som jag börjar snabbt säga är var man var man um, någonting som liksom slagande sak det, det, det, är, det är alltid det är kanske bara 12-14 människor som upprepas ha liksom, varit som liksom de som gav informationer åt Sputnik eh, tre alltid om tre är samma ryska experter Von Bravov eller så vidare eller en, en herr Lindblad tror jag en Lindblad i Sverige skulle alltid varit den som de ringde till för att få upplysningen. Jag menar det var en sån här ekonomi av liars som de hade. De hade väldigt få människor som var med på detta. Det verkade som. Mm. De, det var ju jag, menar, jag kan tänka det? Detta var ju en världssak, men man läser alltid om de samma, det var samma av experter som kom fram. Så de hade då en liten grupp av experter som var med på denna stora hoaxen, tydligen. De hade inte så många människor som, på den tiden som de har nu nu har de hur många vill som är bra betalda för att ljuga om, om space travel mm. men på den tiden var det väldigt få det, det tycker jag är intressant ja fast jag tänker på det att det rymdhoax som pågår idag alltså de har ju inte så stor uh, ny uh, tillströmning av astronauter och sådär Tänker de, de här som, som, som håller låda eh, Vad heter från den här eh, tantan, tanten? Tanten är ju faktiskt eh, som har varit eh, strandad i rymden nu. Ja, det Åh det. Och det är ju rejält. Alltså. Williamson. Ja. ja. Ja, ja, nej, de har, ja, de har ju en del nu. De har en del som, är sådär, som skulle ha varit uppe i, i International Space Station som, som inte är en kula av 58 cm bredd. Men den ska vara lika stor som en fotbollsplan. Och den ska alltså åka runt utan bränsle. Nu, den har alltså åkt runt nu i 26 år utan någon rockets så så att hela, hela diskussionen om does rocket working in space uh, is moot För att de säger inte en gång att de behöver uh, raketet. De bara slänga upp någon, en, en sak i rymden och sen åker den gratis runt <laughs> om i jorden i 26 år. Som den här uh, rymdpersonen som vi har nu. Så mm. de, de har liksom det har gått upp. Alltså den här hoaxen har liksom build, they built it up. Gradually. Människor har blivit indoktrinerade med idén från, från och med Sputnik som var den stora stora början av allt detta. Så det var en liten boll som man kanske kan tänka sig ja, okej, okay, jag slänger en, en kanonboll jättesnabbt och då kan det fortsätta åka runt uh, jorden. Men, men de såg att det fungerade. Folk tog det på det. Så de har fortsatt med, med idén och sagt större och större saker en Ton, tonvis av saker Nu kan, kan kastas upp i rymden mm. och, och nu har vi en 400 000 kilo eh, ISS Som ska nu ha åktun Till 26 år Utan någon raket Den har, den har inte raket De säger inte några den, den, De säger att de har, de har lite vernier thrusters Som ska liksom korrigera lite grann eh, Om det behövs och sen säger de att ibland så ja den den går så går den lite för långt ner och då kommer det en uh, Elon Musk uh, skepp som putter den upp lite grann. En Elon Musk kändes skepp som sätter sig fast på på <laughs> space station och putter den lite grann upp så att den, uh, den tappar lite alltid. säger säger de det? Har de ja ja ja, ja men de säger det. Ja, SD-Correction. De har ett namn för det. ja uh, yeah, uh, Space Correction. Level Correction. De, de säger det. De säger att uh, för att förklara varför den här stationen klarar då att fortsätta i 26 år. Jo, det är för att ibland så blir den liksom. De tuggar den upp lite grann med, med andra uh, moduler som kommer då. I uh, docking. Hur uh, dock, säger man docking på svenska? De, de dock, dockar De dockar då De dockar med stödjurna Och så puttar de lite grann Några kilometer upp Så att den kan fortsätta åka runt jorden Och den åker runt jorden varje 92 minuter Säger de Deras, Era space station Varje 92 minuter åker den rött. Ja och då har de en liten plikt då Som vi kan titta på från våra trädgårdar Jag har tittat på den Många gånger Jo då, det finns en liten sak som åker runt och kommer tillbaka ungefär på den tiden de säger den ska komma över Rom där jag bor. Så de har en liten frikt där. Men ja, vad är det? Finns det då sex, eller sju, eller åtta, eller tio och allt där inne? och som, Några som bor i upp till nio månader i den lilla i den lilla tuben. Det ska vara en lång, lång tub. Med, med 16 solpaneler då. Mm. Som var lagligen runt. Men nu har vi gått för, för långt. Vi måste gå tillbaka till Sputnik. Vi, vi måste, jag menar att vi får liksom få människor till att gå tillbaka i tiden. Till och se hur den historiska händelsen som var Sputnik. Som var ju en rysk sak. Och det var... Det som är viktigt att säga här det var ju en skrämselsag för Amerika blev, det blev ju panik. Det blev panik i Amerika. För att först och främst ryssarna är mer teknologiska än oss. Och nu kan de sätta en atombomb kanske på en satellit och sända den var som helst i Amerika. Det var ju en absolut panik i, i Amerika när sputnik hände. Intressant Patrik? Jo men precis, och, och man skriver ju verkligen upp liksom eh, temperaturen och hysterin i USA. Och först så var det ju det här med det kalla kriget då och eh, eh, atombombshotet eh, då. Ja. Och att, att ryssarna hade eh, också atombomber då. Mm. Liksom. Och... Eh, men då kunde ju de levereras med bombflygplan då. Men det man gjorde med sputtning då. Det var ju att man gav detta som en bekräftelse på. Att ryssarna kunde då skicka kärnvapen på USA med interkontinentala missiler då. Ja. Alltså för att kan man skicka upp någonting med en... en raket i rymden då så kan man ju skicka en atombomb till USA lika gärna. Så att det var ju en, en fullständig hysteri. Det var väl liksom som det var någon som beskrev det det var liksom 50-talets eh, 9-11 det här. Folk var alldeles paralyserade av skräck och då vet man ju då att när man lyckas försätta människor i ett sånt tillstånd då, då då gäller det att smida och, och, och hitta på saker att göra med det då. Och eh, då så skapade, men det var ju <coughs> i samband med Sputnik som man skapade eh, rymdstyrelsen NASA då, eller den institutionen. Och eh, även eh, DARPA då eh, som är ett amerikanskt Forsk militärt forskningsinstitution då. År eh, och... 58? År or... 58, ja. Ja, precis. Allting hände väldigt fort after... i ja. de åren. Ja, precis. Så det ju vi var också. snabb när folk är paralyserade av, av rädsla då va? Mm. Det, det var ju precis som man gjorde efter 9-11 liksom. Då hade man ju också massa färdigskrivna lagar och grejer och man oh. drog igång ett antal krig då. När människor är, är rädda. Ja, men här, låt mig då berätta. Precis då samma sak då. Låt mig ja. bara berätta vad som hände just då efter. Då, det var ju då så att amerikanerna skulle göra absolut med samma. Äh, äh, sända upp deras egen satellit. Va? Men Vanguard 1. Den raketen som skulle sända upp då. Efter Sputnik. Den exploderade efter två sekunder. Liksom. Den åker upp kanske tio meter och exploderar under the launch pad. Så det blir ännu mer hysteri. Och den andra vangard exploderar också. Jag tror den åkte längre upp. Så det var en bild av hysteria. De, ah, Amerika klarar inte ens göra samma sak som ryssarna gör. Så det måste människor veta. Det var en, en, en psykologisk... Fruktansvärt psykologisk stress... Som, som de upplevde i Amerika. Efter Sputnik. För att det visade sig att Amerika var så jävla dåliga på att göra raketer. De klarade inte att sända upp en. Och äntligen så fick de en, en raket upp med deras egen satellit. Men det var liksom en, en så här. Jag ska inte säga liksom. Det, det är fel att säga liksom. <laughs> Men, men vad jag menar är att det är viktigt att se hur det gick till just i de, de, 1957, 1958, 1959. var liksom var liksom Det var när de bestämde att vi skulle tro på att det går att sända upp eh, vad som helst i, i rymden. Och bara släppa den där och så åker den vidare in free fall. Free fall. Look it up på Wikipedia. Free falls ska vara så som uh, raketer och runt, uh, eller uh, rymdstationer och runt världen. De faller ner mot graviteten, men faller aldrig ner på, på, på jorden för att de, de åker så fort. De har slängt sig upp så jävla fort så att de, de faller inte ner. Är inte det, är inte det som jultomten ungefär? som sägs ha flyttat runt i rymden för att, för att den har en, sl, en ja gjort mm. <hör> Jag har hört lite text det ja. Det är viktigt det är viktigt det här med hur det, how it all started. Det här med 57, 58 är absolut crucial. Att människor måste gå tillbaka och tänka på vad vad vi blev. Det med. Mm. Jag tänkte man kan ju läsa några artiklar, den är ju så pass lång, vi har ju inte förberett några speciella artiklar men bara man dimper ner i den här bokfilmen så hittar man ju guldkorn så att, och jag hade ett exempel här på det här med skrämselpropagandan så den 8 oktober. Så skriver man att aktier på raketvapen stiger på USA-börs och då är det från DNs New York-korrespondens Sven Åman. New York måndag krav på att Amerika gör en kraftansträngning för att hinna före ryssarna till månen framfördes nu på blodigt allvar från amerikanskt vetenskapligt håll. En ledare, ledande forskare är i sådan ställning att han inte vill framträda med sitt namn har gjort ett uttalande med den in innebörden apropå den ryska triumfen med rymdbollen. Istället för att avskilja satellitprogrammet från militära raketprojekten som hittills borde USA nu samordna alla insatser för att i första omgången få till stånd en verkligt stor rymdboll, säger den nu citerade talesmannen. Nästa stadium är att bygga en obemannad raket som kan flyga runt månen och utforska även dess okända baksida. Sedan kommer turen till en raket som, som kan landa på månen utrustad med instrument för sändning av olika slags vetenskapliga data. Allt detta skulle enligt, enligt en anonyme men enligt givna förse, försäkringar välplacerade rymd sea, sea postens program utgöra förberedelser för bemannade flygningar antingen till stationära rymdplattformar eller med raketfarkoster i stånd att återvända oskadda till jorden. E, uttalanden som dessa är betecknade för en science fiction atmosfär okay. som med ett slag fått makt över den amerikanska debatten sedan ryssarna sände ut sin satellit i fredags. TV-program <trycklig> TV genljuder av rymdbollens äh, radiopip. Experter på molnfärder illa från studio till studio för att låta sig intervjuas om framtidsperspektiv. Som plötsligt tas på allvar istället för som äventyrliga fantasier. Och under, under detta stjärnsprakande täcke tvingas även det som håller sig på jorden att ta med tidigare endast svagt anade eventualiteter i sin diskussion om de aktuella storpolitiska frågorna. <laughs> ja, ja just det. Men, men detta så alltså inom två dagar efter Sputnik. Ja, som visst. man snackade om om han inte till i månen. Ja. Och här kan, Patrik, här kan Patrik berätta om hur, hur, hur, hur Luna 1 och Luna 2, var det inte så, Patrik, att de sen Ryssarna skulle då ha sänt upp någonting före amerikanerna. Eller, vänta. Det var faktiskt en av de här, förlåt om jag om jag, om jag, om jag börjar fortsätta lite Det ska ha varit en, en rysk sånd som åkte upp under Apollo 11 med, med samma dagar när jag har italienska gamla tidningar som säger detta Jag har fått, jag har fått vänner som vet mig, gamla italienska tidningar som säger att Det var faktiskt en rysk sånd när Apollo 11 höll på att hända som då skulle rivalisera. Det, det var liksom ja, det, det, var, det, var en, det var en skrämsel att den kanske kunde krascha in i den amerikanska Apollo-raketen och sådana saker. Ja. ja, det är möjligt. Men det var ju tio år senare då. För att eh, ah, ja. Luna 1 och eh, Luna 2 då. Sägs man, sägs ryssarna har skjutit upp 1959 då. Oh. Och det som jag tycker är lite intressant där då. Det var att, det. att de här eh, raketerna då, eller sonderna. De tog alltså bara 34 timmar på sig. För mm. att komma till månen. Och, och Luna 1 då den första den, den missade månen då. För det var något navigeringsfel Men Luna 2 säger man då den, den kraschade in i månen då. Ja just det. Och då säger man också alltså att, att de här Luna 1 och Luna 2 då. De hade en hastighet på ungefär 10 000 km i då. När de åkte till månen. Mm. Men det som blir så märkligt då det är ju att när Apollo 11 sen då skulle ta sig till månen mm. då tog det 76 timmar för den. Mm. Alltså drygt tre dagar för den att nå mm. månen efter uppskjutningen. Ja. Men ändå så hade den en topphastighet på 40 000 kilometer i Och en, en medelhastighet säger man då på 5 000 kilometer i timmen, Så att Luna 1 och Luna 2 hade 10 000 km/h, men Apollo 11 hade 40 000. Då. Och sen blir det också väldigt märkligt för att när man tittar på det här med flykthastighet eller escape velocity ja. så är det så att ett, man, man säger då att för att en, en, en raket då ska kunna lämna jordens dragningskraft så måste den komma upp i en hastighet på 40 000 km/h. Mm. Så hur gjorde man med Luna 1 och Luna 2 då om de hade en hastighet på 10? Om de, om de kanske var uppe någon gång då i 40 000 km h jag vet inte. Det. det är väldigt märkligt. Så det är ju det här med detaljerna va? Och sen så en annan sak då som jag också tycker är intressant i detta då. Det är ju det att när, när de här rymdskeppen då ska eh, återinträda i atmosfären. Så är det är ett stort halabaloo då med det här med värmeskölde måste... Eh, måste hålla och de kan brinna upp. Det var ju till och med en rymdfärja som, som brann upp då för att det var fel på värmeskölden va. Så det gick åt skogen. När de skulle göra återinträde då har jag för mig. Ja det var Kolumbien. Ja. ja men det som är så märkligt där då det är ju det att när man kollar upp då vad en, ett rymdskepp har fastit när den gör återinträde så, så har den eh, ungefär 30 000 km i timmen då. Men borde inte den här friktionen och hettan vara ett ännu större problem då? När man ska lämna jorden och komma upp i den här flyktfastheten. För då måste man ju komma upp i 40 000 km i timmar. Mm. Ja. Reentry re är också en annan fantastisk eh, omöjlighet. Alla metoder, till och med kilometerstora, brinner upp när de kommer ner i vår atmosfär. Nej, då skulle de klara att få dem ner oskadda allihopa. Oh, det, är så, det är så lustigt. Och um, Sen är det en sak som, som jag ville säga att um, det här med Escape velocity, Patrick. Det, var, det är så att den första som sa att man behövde åka i 40 000 kilometer, det vill säga 11 km per sekund eller 12 12,000 yards per second. Som det står i. Jules Verne's bok. From the earth to the moon. Som han skrev i 1856. Så att Jules Verne skulle då. Liksom på något sätt ha vetat. Att, att det var. Den hastigheten man behövde. För att åka ut från atmosfären. 1856. Men there is more. There is more. Jag har tittat lite grann på. Jag har läst om. Jag har den boken här på franska. Och han säger, Jules Verne, hans 1856 bok, säger att. Um, det, om jag kommer ihåg bra nu så det var det. skulle ta 58 timmar för den här. Det var, det var det var en kanon som de brukade för att skjuta upp tre. Treaste den här månen i den science fiction-boken. Det <coughs> skulle ta 58 timmar, tror jag, ungefär. Ja, om man då tar, om man tar Apollo 11, som du sa, vad var det, 70, 70 timmar? 40, 46 timmar, ja. 46 timmar. Om du drar av de timmarna som de säger att Apollo 11 först åkte runt världen för att få språng, va? Du drar av de timmarna och, och då... Meter. hur lång tid tog det för att åka från jorden till månen med Apollo 11 det blir 58 timmar, precis som i Jules Verne's bok om du ja. drar de timmarna som du säger att, att, att den först åkte runt jorden för att liksom ta språng va? Det är det de, säger. de säger att Apollo 11 åkte runt jorden en, en bra stund före den, den ändrade och tog liksom vägen till månen 58 timmar, precis som Jules Wernens bok. Mm. Okay. Jag, jag, jag är inte säker om det var 58. Jag, jag, jag måste gå tillbaka på en, en, en, en artikel jag skrev en, en stund sedan. Men jag tror det, det är ungefär, I alla fall så är tiden som eh, det tar i Jules Werns bok att åka till morgonen är den samma som tiden som Apollo 11 du, och, menas har behövt för åka till i morgonen. Så allting är bild. Byggt på science fiction-böcker. Hela NASA-narratives. Allting, alltihopa, kommer från science fiction. Mm. Långt före 60-talet. Äh, 1856 var ju Jules Verne's bok. Så det är mycket, mycket människor måste titta på lära om hur vi har bytt grundlurade, grundlurade på allt detta som är om space travel. Men låt oss gå till baltisk uttryck nu. Det är ju den absolut mest komiska berättelsen. Mm. Varsågod. Hjälp mig. Jag vet inte hur jag ska budgeta det här. <laughs> jag har försökt leta efter den artikeln. Jag kommer ihåg att den fanns. Men det var ju det här att det var en ryskt 40-årsjubileum av den ryska eller judiska revolutionen. Och då skulle ryssarna sända upp... En satellit och uh, göra mun, uh, med lite damm framför månen så att de skulle färga den röd till ära för det här jubileet. Oh! <laughs> ja! De skulle färga månen röd. De skulle spruta ut någonting från en raket så att den skulle bli röd. Ja. Det står i denna svenska boken. Ja, ja, ja, visst. Mm. Ja, visst, gör det det. Från, här, en, ja, från de här betrodda... Ja. Jag, jag, jag tänkte... Jag Ja visst, jag tänkte att vi, vi kan ju plocka ut lite artiklar på liksom, tummanhand där. Jag har suttit och kollat lite medan ni pratar här så mm. det, ska ju, det är ju första april och då ska man liksom ha roligt att skratta åt skämt. Ja, ja, ja. <laughs> så, så här kommer ett bidrag från mig då, Gellane Damke. Så här, Svensk professor tyder eh, ryskt EKG och det är är från den 5 november då. Flimmer i förmak, medicin lugnar. Sputnikunden tycks, tycks lida av hjärtfel. Dagens nyheter har bett professor vid veterinärhögskolan Nils Lannäck försöka tyda det elektrokardiogram EKG, mm. som i måndagens pravda. Uppgås vara fångat från hundsatelliten med reservation för det fel som kan ha uppkommit vid överföringen säger han att detta är EKG inte är normalt för en hund och att det kan <skratt> de vanliga förhållanden skulle tyda på en hjärtskada. Bortsett från detta säger han att om detta nu verkligen är EKG och impulserna inte har förändrats vid överföringen kan man ändå göra vissa iakttagelser. Först och främst kan man se att detta EKG inte är normalt för en hund därför att man inte finner några p-vågor. Dessa vågor... <laughs> Dessa vågor kommer från stimuleringen av hjärtförmaken. Om man under normala förhållanden skulle få fram ett sådant EKG som bilden visar skulle man tämligen säkert ställa diagnosen förmaksflimmer. Ja. Professor Förklarar att det innebär att hjärtförmaken befinner sig i en alltför högfrekvent verksamhet. Kort sagt att det finns en hjärtskada. Detta oh. kan bero på påverkan genom ämnen som hunden tillförs eventuellt något lugnande medel. KG visade... Hade de äh, vaccinerat den mot covid innan de skickade upp den eller? Ja det är ju frågan. Men de hade, det var ju väldigt så här diskussion Det var, ingen COVID på den tiden. Nej, det var ju väldigt diskussion av djurrättsaktivister så här, hur man skulle kunna få hem hunden igen då. om det ja. men ryssarna hade ju varit så barmhärtiga så att de hade de dresserade den här hunden så att de kunde äta efter ljudet av en klocka och endast då, så att det, det var lite så här Pavlov-hund och den sista måltiden då skulle vara en giftampull för att man skulle vara barmhärtig och för att man, man insåg att man kunde inte få ner den här hunden levande till jorden igen så att då skulle man liksom ge den en, en barmhärtig död då. Ja, Martin är det inte ja. någonstans i boken där det står att en rysk expert försäkrar de här Djur, äh, djurälskarna att hundar har inte dödsrädsla <laughs> äh, de, de, de förstår inte att de kan, de riskerar att dö. Så att det, det, är, det, är inte, det är inte, så, det är inte så farligt. Vi sätter en hund i en box och sen har de öppnar Ni vi skulle inte ens vilja sin syn om hunden, för att han känner inte dödsrädsla Nej. Det är så skrivet, alltså mm. i, i, i, i svenska tidningar på den tiden, alltså seriösa tidningar står det i detta. Mm. Mm. Jag, ja, jag. Mina, mina tankar går till den här äh, det här avsnittet äh, Newsbenders och ja. där, där, där man säger att äh, nyheter är den högsta formen av äh, science fiction eller fiction då. Alltså, och, det, och det är ju det man, man man ser och förstår allt mer och mer att, att väldigt mycket av eh, nyheter är ju eh, ihopdiktade historier va och eh, man eh, det, det är ju en väldigt eh, ja det, det, det finns ju en väldigt bra grej med det va Om man har, eh, för att då kontrollerar man storyn och narrativet 100% då. Och man kan göra det så eh, engagerande och, och, och tilltalande som möjligt. Då, va? Så att de, de, de gillar... Alltså, det är ju lite sådär... Jag menar, man får ju fråga sig då... Jag menar, det, det kommer ju ibland frågan här... Ja, varför skulle man ljuga om att eh, det här med, med rymdresor då? Och det finns ju flera skäl. Jag brukar ju säga det att ja, idag så finns det ju 25 miljarder skäl om året i dollar då. För att det är ju NASAs budget. Men sen upptäcker man ju det när man börjar titta lite i, i eh, amerikanska försvarsbudget och så här att det, det är ju nästan småpotatis där. för att det finns det en US Space Force eh, i. Eh, USAs militära budget och den har alltså 30 miljarder eh, dollar mm. i årlig budget också då och, och då kan man fråga sig vad gör de liksom med, med NASA de, de producerar i alla fall lite filmer och, och, och har ett, ett eh, en jättestor swimming pool där, där de tränar astronauter och sådär, men vad gör de här US Space Force liksom så att det är ju en del av det. Det är, det är ju en, en, en väldig eh, ådelåtning på både amerikanska och europeiska skattemedel också då naturligtvis. Eftersom vi har ESA och, och massor av sådana här rymdstyrelser. Och, och det har väl blivit lite så här att alla ja, nötverkare världen över vill liksom vara med på den här kakan. För att nu har ju Indien och... och Kina och, och även Israel har väl eh, rymdaktiviteter då som kostar massa pengar va? så där har vi ett skäl, men sen har vi också det här med, med medier då, att man, det har ju helt enkelt sånt jättemycket det här. Jag menar när man gjorde nu, nu har de ju nu är ju mediebranschen i kris får man väl säga tack vare internet då folk inte köper så mycket trycksaker längre. Mm. Men då på den tiden så var det här säkert oerhört lukrativt att trycka såna här böcker. Eh, och de sålde säkert jättebra. För det är ju också det med rymden. Att det, är ju ett, det är ju naturligt ett, ett ämne som fascinerar oss väldigt mycket. Eh, och då är det ju tacksamt att eh, hitta på sager kring det temat då. Mm. Så, och... och jag, jag tänker också det... Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men jag, så, så, det finns en sån fantastisk video på Youtube som handlar om eh, vad astronomin pysslade med eh, i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Då satt man och tittade på teleskop eh, tittade i teleskop på månen och mars och Venus. Och... Eh, Astronomer och det är kända namn alltså. De var, de var helt övertygade om att de såg flygande varelser på månen. Och Mars var man ju helt övertygad om. var eh, bebodd av en civilisation då. För man kunde se kanaler och sådär på Mars va. Och även på Venus. Och det där skrev man ju också jättemycket om i tidningarna. Det var långa artiklar och reportage. om det här fantastiska att, att eh, de andra planeterna. Var bebodda hade civilisationen och kunde man se. Men ja. det pratar vi inte om så mycket längre. Ja, jag <laughs> för luftig gudan Och får vi får hoppas nu. För det, den här rymdrese-bubblan den har ju pågått väldigt länge. Ja. Så det är väl dags att sticka hål på den. Precis. Det är Nej, nu hittar jag en artikel om, om ja. äh, månans rödfärgning och det är den seriösa publikationen Expressen, det här stora. Mm. <clears throat> Spekulationen inför jubileet på torsdag. Äh, Ryssland ligger nu minst tio år före förenta staterna i raketforskning. Och det är mycket möjligt att en obemannad rysk raket sänds i månen redan om ett par dagar, förklarade den brittiska rymdvetenskapsmannen Kenneth Gateland. Bra. Va? Sent... Ja, sent på söndagskvällen. Okay. <laughs> Brittiska politiker och vetenskapsmän är ensamma att den nya ryska satellitens enormt stora vikt på över 500 kilo samt det faktum att det kan slunga ut en exakt bana antyder att ryssarna har möjlighet att både träffa månen med en raket eller låta den kretsa runt månen. Alltså pulver över månen. På brittiskt håll börjar man nu också erinra sig att de uppgifter. Som en tid cirkulerat i västmaktspressen om att ryssarna ämnar dramatisera firandet av 40-årsdagen av den ryska oktoberrevolutionen den 7 november. Genom att sända upp en raket med rött färgstoff för att måla månen röd till jubileet. <laughs> Själva rödfärgningen skulle enligt uppgifterna tillgå så att ett fint rött puderartat stoft lösgjordes ur raketens nos högt över månens yta. Pudret skulle enligt beräkningarna kunna sprida sig flera tusentals kvadratmils område över månen. Någon officiell bekräftelse från något håll om detta projekt har ännu inte kommit. Åh oh, mamma mia. Ja, jag, jag, tittar, jag tittar. Förstår ni, förstår ni ja. lyssnare vad det är, hur, hur vansinnigt det är? Och, och detta är ju den 4 november då. Inte den första april vilket man skulle kunna tro. Nej. Men, men nu, nu får jag få läsa också en liten <skratt> ja, ja, ja. avsnitt här. Mm. Från 6, 6 oktober, som dagen efter, alltså som Sputnik hade blivit sänt. Mm. Ja. Stor, stor, uh, stor titel här. Det finns ej anledning till oro för ögonblicket. Av Knut Stolberg. Paris. I Paris tog den ryska konstgjorda månen. Alltså de kallade den för en konstgjorda månen, den här satelliten. I Paris, I Paris tog den ryska konstgjorda månen, vetenskapsmännen, bokstavligt på sängen. Alltså, quote. Vi hade inte väntat att Sovjet skulle lyckas så snart, förklarade en av de mest kompetenta franska experterna, professor Laclaver, som bland annat är generalsekreterare i föreningen för internationell geodysi och geofysik. I Paris stannade folk upp på gatorna. Och Eiffeltornet hade extra tillströmning. Men inte ens astronomerna lyckades uppfånga en skymt. Av den nya himlakroppen. Okay. Okay. Men, men, men trots det så har vi bilderna med människor som står på Eiffeltornet. Och tittar i små teleskop. Okay. I tidningarna på lördagsmiddagen betecknades den ryska månen som en av seklets största vetenskapliga händelser. Vetenskapliga händelser. Vi har gått in i en ny epok. Rymdresornas epok, konstaterade kvällstidningen François. Den franska radion ägnade, ägne, ägnade praktiskt taget hela tiden i lördagen, lördagens uh, nyhetsutsändningar åt evenemanget som följdes med minutiös noggrannhet. Okej okay. Det är vad vi fick läsa Alltså Jag var inte Jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag var inte född i 58 Men alltså det var Vad våra <kör> Pappor och mammor Läste i tidningarna på den tiden mm. <kör> menar, va, va, Hur kan vi sitta här I 2025 och inte förstå, hur kan någon Hur kan någon människa idag Läsa de här Nyhetsbitarna som vi har i den här boken Och inte se att det var En fullständig bluff 100% Bluff nu, nu blir jag lite sådär arg va Hur kan vi ha människor som gör narr Av oss, oss. Martin, Patrick och Simon som bara, som bara visar vad, vad, hur vi, är, vi har blivit grundlurade. Varför ska vi bli... Va? Är vi de, de tokiga människorna här? Det tror jag inte. Det, det är snarare de här amerikanerna och ryssarna. Vem, vem fan det är som har litet på det, detta? Som ska bli utskrattade. Av alla människor i världen. Nok, en nok, nog är nog. Enough is enough. Nu måste vi nu måste vi säga, säga en stopp på detta. Vi måste, ta en, vi måste få detta att bli en generell uppväckning av, av människorna. Vi kan ju inte låta detta gå vidare. Det går inte. Ska vi bli um, Avdömade så här av, av de här uh, Narrativerna it's it's, it's it's it's over It's game over Ja Och det är, det är väldigt frustrerande Det här Och, och det är också när man Jag menar ja, det, det var ju som vi pratade om innan här att Jag var ju själv övertygad om att Jag menar Jag kunde plocka ner det här med, med Rymdresor till internationella rymdstationen då, Men sen var jag övertygad om att satelliter måste finnas. Och mm. man har ju liksom hanterat det här får man nog säga väldigt skickligt psykologiskt för att man, man har ju eh, hakat upp satellitens existens då på en rad eh, indirekta eh, bevis då. Man, och det är just det här att jag menar, det första man tänker om man säger att nej men, det finns inga satelliter nu. Så hur tror du att din mobiltelefon kan tala om var du är någonstans? Hur tror du, GPS alltså. Hur tror du att man kan kommunicera runt jordklotet? Med, för det ska ju krävas kommunikationssatelliter då. Det här med paraboler och satellit-TV. Men det som visar sig då när man, när man börjar titta på de här eh, beleg det som man hävdar i belägg då för att satelliter måste existera, det är ju det att eh, positioneringssystem, eh, det fanns ju innan man påstod att man behövde satelliter för dem. Och, och även eh, global eh, radiokommunikation då. Alltså radiovågor stött har en benägenhet att studsa på atmosfären och använder man sig av rätt frekvenser och, och så vidare så, så, så kan man komma väldigt långt när man, när man studsar radiovågor på atmosfären. Då. Det är till och med så att när man började experimentera med radio så blev den här, eh, Marconi han väl, han, han skulle genomföra ett försök när han skulle sända radio från... London till New York och de flesta bara skrattade åt honom för att man var övertygad om att de här radiovågorna skulle försvinna ut i rymden då. Men Marconi genomförde det här försöket att han lyckades kommunicera med New York och det, och, och det tog ett tag innan faktiskt man kunde förklara varför det fungerade då. Men det är just det här att, att radiovågorna studsar på atmosfären då. Som heter Skywave. Och som Skywave, man, exakt. Som det man byggde det, det, det redan i 20-talet. Alla, ja. alla som hette Ham radio Ham Radios. Ham radios ja. I 20-talet. Våra, våra äh, varför. Mm. Äh, kanske min noggrund varför av oss. Äh, pratade med Australien. Långt före satelliter fanns ni. det. har aldrig varit någon behov för satelliter. För att mm. äh, propagera. Äh, äh, Ja, alltså ja, ljudvågor. Så, uh, så det de, de, de, de, de kan man ju inte kontestera. Det de, de har vi absolut bevis på. Så ah, det har aldrig behov av några miljon, biljon dollar satellites för att eh, prata då genom ljudvågor, elektromagnetiska eh, signaler. Eh, för att de studsar på ionosfären? Så mycket vet vi tror jag. Jag tror inte det. Det är ingen lögn i alla fall. Det, det vet vi. Ja. De hade ju det lite som science fiction i den här också. I, den 14 oktober så är det en stor blivstecknad bild där, där. bildtexten är um, Tre eller fyra sändarförsäljda satelliter. TV räcker för att förse hela världen med televisionsprogram. En annan grupp jorddrabanter förutser vädret. Genom den kan vi övervaka situationer runt hela jordklotet. Andra satelliter utrustade med elektronjärnor, Det känns som flygande laboratorier. rymdstationer känns som övernattningsplatser. På vår väg till andra planeter. Denna framtidsvision är hämtad ur Quick, Och vi har väl fått <laughs> den här visionen av denna... Och det är från, den boken. Det är från den boken. Ja, ja jag Den här 1958-boken. gud. Jag uh, I menar, jag I menar, kom on. Uh, Så so, men, men bara uh, fastforward till to today. Hur många människor vet att det är officiellt uh, admitted att 99 procent av internettrafiken går genom uh, uh, underwater cables huh? uh, Med kablar under under, under uh, under under under Pacific och det Atlantik, det är en enorm enorm nätverk av kablar som, som som brukas för internettrafik och bara en procent, sägs officiellt eh, av, av internettrafiken går genom satelliter. Men vad då alla de här miljarderna som de, de, de lägger ner i satelliter ska alltså bara uh, ha, ge oss 1% av internetkommunikationen. Det är inte många människor som vet. Ni kan gå på de mest officiella som ni kan hitta. Och det är helt, uh, helt klart. att Det är 99% som går under, under vattnet med, med kablar. Men... Okej, okay. uh, behöver jag säga detta? Jag menar, det, det, vem som helst kan, kan, kan se, kan uh, look up this. Okej, okay. så. So, ja. Stämmer vi också det här med att man, att man mm. skulle kunna se uh, satelliterna med blotta ögat. Och det var vi ju, för att det får man ju höra också. Men gå ut och, mm. och, och ställa och titta mm. på stjärnorna. Så kommer du snart att se en satellit. Uh -huh. fara förbi då men uh, uh, det är ju som uh, uh, du har sagt Simon det här att det, det är ju Near Earth objekt som vi ser alltså det är stora asteroider ja. Near Earth asteroid oh. ja. oh, oh. och det var och, bara i 2022 förlåt jag avbryter Två, bara i 2022 som vi fick veta att den uh, uh, Near Alltså vi har trott att en asteroid är långt äh, längre bort än månen. Nej. Nu uppges det helt officiellt att den närmaste asteroid som vi know of, den blev upp, upptäckt i 2022. Tre år sedan. Vet ni hur nära den kom? Alltså hur nära den kom jorden? 380 km. Det är exakt tusen gånger närmare än månen. Så det finns alltså asteroider som åker jättenära jorden. Och det är de som vi har sett. sedan min barndom. När jag var i Norge om sommaren. Så, det här upprepar jag alltid. Så, så, så älskar jag att titta på stjärnorna. Jag låg i eh, det här nätter och tittade på stjärnorna. Och det var här är fem minuter så var det någon, någon stjärna som rörde sig ganska fort. Från vänster till höger eller hur som helst. Uh, och, och, och jag undrar vad det var. Jag frågade pappa. Ja, jag vet inte precis. Men uh, det, är väl, det är väl saker som rör sig i rymden. Så det har allt. Och det finns hur många som helst. Det finns hundratusentals av asteroider som åker runt jorden. Och de har väl, de har väl gjort så här. Att. De, de asteroiderna som man kan se har de gett namn till. Och det, det var en satellit som vi sände upp i 1999. Och den här andra det, den sände jag upp i 2002. Så för att det är ingen som håller koll på så många. Det finns ingen människa som kan hålla koll på, hålla koll på vis av objekt som rör sig i rymden. Men det, det har de tagit då som NASA brukar de för att säga. Ja det är våra satelliter som vi ser upp. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja, mm. nej så sammanfattningsvis så kan man ju säga det att, att satelliterna. Om du skulle, att det är satelliter det är inte möjligt för att de skulle man inte kunna se på det avståndet. För de är inte små. Nej. Och de här asteroiderna de är ju eh, ett par hundra eller meter eller kilometer i diameter då. Och det krävs så att man ska kunna se dem då. Och så lyser solen på dem. Och så ser man dem precis som man ser månen då. Eh, och sen så har vi också det, det fullständiga belägget för att beviset på att satelliter inte kan existera och ingen rymdfart överhuvudtaget för det är ju det att en, en raket kan omöjligen skapa någon framdrift i rymden och det har jag ju tjatat om väldigt många gånger Men det har du tjatat att det, det, det är så Ska viktigt det du om man förstår det, om man, om man sätter sig in i den fysiken, ja fysiken, då är det klart. Liksom. Det, det, det är som att se att, att eh, virus och smitta är obelagt inom medicinerna. Ja, det är detsamma. Mm. Och, och det som är så, så, så beklämmande, det som har skett under det här 1900-talet, liksom, det är ju det att man har lyckats få in så mycket... Sager och dumheter i, i vetenskap och forskning och, och, och den akademiska världen. Så att den är ju helt förstörd va. Medicinen är helt förstörd. Fysiken är helt förstörd. För där, där är man nu övertygad om att, att eh, Einsteins eh, matematik och sager är verkliga. Trots att det inte kan, det kan inte genomföras några som helst konkreta, kon, kontrollerade experiment som verkligen bekräftar att, att de här fantasierna stämmer då. Nej. Och sen så på det så la man ju den här kvantfysiken då. Där man, eh, så att nu så, så är det verklighet då inom fysiken att, att ljuset är en, en partikel trots att alla praktiska experiment som man har genomfört för att avgöra den här frågan och det var en stor fråga på 1700- och 1800-talet också. Men efter man hade gjort ett antal experiment, bland annat dubbelspaltexperimentet, Youngs dubbelspaltexperiment, det, det är en bekräftelse på att, att ljuset är en vågrörelse genom ett medie. Men, men sen så skruvade man till det där då i kvantfysiken. Så, och så försöker man påstå att eh, det istället bekräftar att, att ljus skulle bestå av mystiska partiklar som kan bete sig som vågor. Och sen kan de vara på olika ställen samtidigt. Och sen så kan de ändra sitt beteende beroende på om de märker att de observeras eller ej. Och det där är ju ren mystik va? Så tyvärr, vi, vi lever ju liksom i en, en, en, en vi, vi har liksom pådrivats någon, en mystisk religion här, som, som är verklig för oss. Mm. Och det är ju väldigt allvarligt, helt enkelt. Ja. Jag, har, jag har hittat en klockren här igen, <laughs> om jag får fortsätta <laughs> läsa. Vi behöver lite, lite komik. Och det... Ja, vi håller oss på sputning. Ja, vi, ja håller vi håller oss på sputning det är så roligt. <laughs> Ett, ett jag har det... också den här. Så ja. först, jag, jag har den här. Okej. Så börjar du. Ska jag börja? Redan ja, redan yes. okay. um, Från den 3 november och då är det då när den här Sputnik 2 uh, har skickats upp med en hund. Och då är det från uh, mm. den seriösa tidskriften Expressadena då. Um, rubriken lyder, Rymd, rymdhunden för ett normalt liv äter när en klocka ringer proviant för lång tid. Då står det, den första rymdpassageraren är en hund. Det är av allt att döma en dvärgspets som heter Maliska. Den har förut varit med en uppstigning i rymden och sedan återlandat välbehållen i fallskärm. Ja, då undrar man ju, <går> den var första i rymden men tidigare varit uppe i rymden också då. Ryssarna räknar sannolikt med att Maliska också denna gång ska komma helbrägda hell, tillbaka från sin rymdfärd med Sputnik 2. Som alltså man räknar med att hon ska överleva. Då. Den har till, till exempel proviant för lång tid om ombord. Moskvaradion meddelade klockan 6.45 om rymdhunden. Hunden befinner sig i en hermetiskt tillsluten behållare och har försätts med matförråd. Den har dresserats att äta endast när en klocka ringer. Den, den, denna klocka ger signaler med jämna mellanrum. En stund senare kunde Moskvaradion komplettera rapporterna om rymdhunden med följande telegram. Rymdhundens hermetiskt tillslutna behållare är luftkonditionerad. <laughs> Fått... Ja, på hunden är också vissa instrument kopplade. Dessa instrument tar i första hand sikte på att mäta effekten av de kosmiska förhållandena på en levande varelse. Man måste denna gång absolut räkna med att det signaler som Sputnik 2 sänder ut också ger upplysningar om hur rymdhunden har det in in i sitt rymdskepp. Moskvaradion uppgav också tidigt på söndagsförmiddagen att det första budskapet från Sputnik 2 visar att hunden för en normal tillvaro i sin farkost. Ryssarna har förut publicerat en rad bilder från tidigare rymdhundsförsök i mindre skala. Man vet därför på ett ungefär hur det är utrustade och vad försvartshundar man använder sig av. Till det yttre ser rymdhundarna ungefär... Eh, som fantasifulla serietecknare brukar teckna den här sortens fiktion. Det är inneslutna i ett slags rymddräkt med stor klocka över huvudet. Det är också uteslutande små hundar som kommer till användning, oftast dvärgspetsar. Ett par av dessa hundar har gjort, gjort snabba färder upp i rymden, dock inte så långt som nu. Försedda med instrument som berättat vad som hänt med dem. Hundrarna har också i många fall landat välbehållna igen. Det har naturligtvis varit bästa tänkbara material för vetenskapsmännen. Veteranen bland dessa rymdhundar har varit dvärgspetsen malyska. Enligt vissa uppgifter ska denna malyska vara den enda av ryssarnas försökshundar som tidigare prövat på en rymdfärd i mindre skala. Ja, ah, jag vet inte om jag ska... <här> <här> Artikeln fortsätter, men... Ja, ah, det... Nej, nu, nu, nu är det min tur. Nu är det min tur, Martin. Ja, ja. Men jag vill gå tillbaka till 7 oktober. Det är alltså mm. två dagar efter 5 oktober. När Sputnik skulle då ha blivit lanserad. Mm. Ja. Och detta är på Expressen. det är från Expressen. Det är en, en seriös svensk tidning. Då mm. mm. är titeln så här. Rysmånen över Stockholm idag. Och så alltså, i stora stora bokstäver. Flera tror sig ha sett den. Flera tror sig ha sett den. Det är den stora titeln. Okej. Okay, så börjar artikeln. Fru Viola Norling. Sant Angarsvägen 8 Solna. Ringde Expressen i morse. Jag och min vänina såg den ryska satelliten klockan 4.50 i morse. Den dök upp i väster. Och steg upp mot scenet. Om några minuter försvann den i öster. Men innan var det ett annat tidningsbud. Fru Inga Björndal. Damerna hade inte läst morgontidningarna. Där Moskva meddelade att satelliten skulle passera Stockholm. Klockan 4.45 44 i morse. Aha! Så du ser. Ja, de, de, de skriver då att oh, de såg ju precis vad... Och som Moskva hade, hade beräknat. Mm. Spårvägaren Billy Westerberg Lyckebyvägen 20 Björkhagen Alltså de, de, de säger då Billy För att ge, ge liksom uh, Credibility Till att detta är Billy Västerberg Från Lyckebyvägen Lyckebyvägen 20 Björkhagen Ringde Expressen vid 8 i morse. Och så säger då Billy vi stod tre spårvägare vid Hammarbystationen. Plötsligt sa en av mina kompisar. Titta där, är något någonting som rör sig på himlen? Klockan var då 4.53. Och så. Vi såg något som liknade en stjärna som rörde på sig på himlen västerifrån upp mot scenet. Stjärnan var vit och hade ett jämnt sken. Den rörde sig rakt över oss och försvann mot östra horisonten. Vi kunde se den ungefär två minuter. Det var alldeles mörkt då ännu. Och kärnklart. Ingen av oss visste att Moskva-radion meddelade att satelliten skulle passera Stockholm klockan 42 i morse. Okej. Okay. That's the narrative från tidningarna. Mm. Sen har vi professor Bertil Lindblad. Den Lindblad kommer, kommer återigen och återigen i de här tidningsutklipparna. Den här Lindblad skova, experten då som de alltid kallar Och undrar om har ni sett Spottniker eller inte Okej. Okay. Professor Bertil Lindblad På Stockholms observatorium Säger till Expressen Det är inte omöjligt Att iaktta satelliten Med blotta ögat Om förhållanden är gynnsamma <här> Om förhållanden är gynnsamma <här> Stockholms observatorium i Saltsjöbaden hade inte observatörer ute i morse klockan fem. Man visste inte att satelliten skulle passera över Stockholm. Experterna visste inte om det men det var liksom vanliga människor från Solna och så, som såg det. här. Så skulle se den här. Okay? Eh. Från Enköpings radiostation rapporterar radiotelegrafisten Ivan Storm till Expressen. Klockan 4.46 i morse. Hörde vi satelliten så starkt att membranen i högtalaren bockade sig. <skratt> <skratt> vi hade aldrig tidigare hört den så stark. Styrkan var långt över maximum. Vi trodde månen satt på ta taket. Vi trodde månen satt på taket. Så stark var den där. Bip, bip, Som de drobade gränt. De propagandiserade den här b b då. Allt talar för att de två kvinnorna och de tre spårvagnsmännen sett satelliten. Spårväg och två spårvagnsmännen. Alltså det var liksom vanliga människor som, som skulle då bevisa att satelliten fanns. Att Sputnik fanns. Deras uppgift stämmer på flera punkter. Den rörde sig mot solen bland annat. Absolut. Okej. Okay. Kan jag fortsätta? Ja, ja, En stjärna, Stortitel Stor Alltså det där artikeln som fortsätter. Jag stod på gatan och tittade upp himlen i väster. Berätta Fru Norling för Expressen. Fru Norling, Fru Norling. Fru Norling. Okej. Okay. Plötsligt såg jag något som liknade en stjärna. Den var vit och blinkade inte. Den var inte mycket större än en vanlig kärna, men föreföll att vara närmare oss än stjärnorna är. Titta Inga, sa jag till fru Björndal. Där är den ryska satelliten. Äsch, sa Inga. Det tror du bara. Men sen stod vi några minuter och tittade på den, på, tittade på den tills den försvann i öster. Alltså, jag trodde inte först det var satelliten, säger fru Björndal till Expressen. Men det kunde inte ha varit något annat. Radiosänderna från ryska månen ändrades återinat. På Enköpingsradion kunde man konstatera att frekvensen på 2,5 meters vågorna pendlade mellan 40 000 och 40 000 20 kilo, kilo, cykler, kilo cykler. Radioamatören ingenjör Paul Gerstel i Hägersten som har en stark mottagare observerade samma fenomen. Han säger till Expressen Det här var inte längre det vanliga pip pip pip pip Det står så piep, piep, piep, piep. Mm. utan signalen hade ändrats så att frekvensen växlade mitt under signalen Pipet lät nu istället så här piep upp, piep, piep, <laughs> pip upp pip pip pip pip och så vidare Det står så här Det står så här grabbar ja, ja. Upp, Pip piep, pip pip pip pip pip pip och så vidare hur förklarar ingenjörgärdsrättenomenet? Det är möjligt att batterierna håller på att urladda sig och att det därför inte längre orkar hålla frekvensen jämn. Det kan betyda att satelliten inte alltför länge orkar sända sina radiosignaler. Den första amerikan som såg den ryska månen var en direktörsassistent vid namn Gordon Little vid Alaska universitetets observationsstation. Han berättade att han gjort eakttagelse Klockan fem på söndagsmorgonen, en lokaltid. Han hade kunnat följa satelliten med blotta ögat i omkring fem minuter. En bussförare i Suffolk i England var enligt tidningen Daily Mail den första som såg rymdbollen. Det hände på söndagskvällen. Slut, slut på artikeln. Mm. <laughs> Expressen. Detta är S på Expressen. Expressen. 17 oktober 1958. Ja, jag kan fortsätta på rymdtemat här då. Jag en från 4 november. Då började den lilla hunden byta namn och rasar då. För då damkade åter mm. med fallskärm. Raggens rymdfärd fascinerar en hel värld. Från tidningen Arbetet. En liten vit Eskimo-hund står idag i centrum för hela världens intresse. Det är raggen, den ryska månhunden. Som bor på den andra ryska jordsatelliten Sputnik 2. Med den fruktansvärd fart kretsar kring jorden. Så nu är det alltså en vit Eskimo-hund istället som heter jag vet, jag under. Ja. ja. Ännu talar rapporterna om att den lilla eh, tiken skulle leva ett normalt liv inne i den hermetiskt tillslutna tub. Och hela världen frågar sig nu eh, om det också ska vara möjligt för sovjetforskarna att låta henne återvända till jorden. Lyckas detta vilket eh, av vetenskapsmän såväl väster som öster om järnredår inte håller för otroligt kan man räkna med att ryssarna inom kort kommer att sända upp eh, en med människor bemannad rymdsatellit. Den ryska geofysiken Gusev som för närvarande befinner sig i Sverige förklarar sålunda att nästa steg måste vara en satellit med en människa. Han betecknade det också som en lätt match att få ner en satellit till jorden i jämförelse med det problem som måste lösas innan man kunde avfyra en satellit. En ryska forskare ans anser att hunden kommer att kunna återvända till jorden med fallskärm. Ja. <laughs> Så det... Så låter det. Har du hittat någon artikel, Patrik? Ja. Det finns så mycket att välja på. Ja. Men. Eh, jag tyckte den här. Eh, den första bilden av Sputnik. var fascinerande. Mm. Men. Eh, Ja, nej, jag har ingen polukt. Om det var det du undrar. Okej. Okay. <laughs> jag ska se om jag hittar det här när, när de presenterar att det är Laika. Det hade ju varit intressant. Jag hittar jag en artikel från 8 november. Hunden heter Laika. Moskva Expressen här då. Nu är den kvistiga frågan om hundens rätta namn äntligen löst. Hon heter Laika, namnet Damka som Reuter använder såsom det namn som Moskvaradion uppgett i måndags måste bero på hörfel, säger ryssarna. Laika är en Eskimo-hund som hundnamn tyder det, betyder det ungefär ungefär skällhunden. <laughs> Så där har vi förklaringen då. Ja, ja men okej, okay, men det, det är liksom... Det är så många saker att läsa i den här boken som, som tyder på att det var en bluff. Behöver jag säga detta? Behöver jag säga detta? Nej. Nej. Jag tror inte det. Men är det, är det verkligen människor som kan läsa den boken och boken och, och, och, och, och ta slutsatsen att det var en verklig händelse det här med spotting Det är min fråga. Ja, alltså om man kollar till exempel på vår flashback-tråd så ser man ju väldigt högutbildade människor som klamrar sig fast vid sin tro eller sin indoktrinering för att det är, det är liksom så mycket av deras liv som hänger på det. Så att jag tror faktiskt det kan finnas människor som kan läsa det här och fortfarande tro på tro på satelliterna. Ja, men det är, det är, det är dramatiskt. Ja, ja, ja. Det är, det är helt, helt vansinnigt mm. att, att tänka sig att det finns intelligenta människor som kan läsa den här boken och, och, och inte se några konstigheter med den. Mm. Det sant? Vad ska vi göra? liksom Vi, vi, vi, som, vi som försöker att uh, lysa upp lite saker. Nej, vi blir då attackerade av vissa idioter. För att, jag, jag, jag vill kalla dem idioter. De som säger att vi bara säger trams och, och vi är fruktansvärda uh, non-believers in the science, va? Ja men det är ju så att vi, vi befinner ju oss i en, en början av en slags renaissance eller upplysningsperiod. Och det är det ju alltid så att de som går emot det de som inte får ifrågasättas då. De är ju eh, kättare eller vulgära eh, som man kallar dem då på 1600- och 1700-talet. Och, och sen kan man ju bli... Eh, Helt demoniserad då. Då var det ju på den tiden. Så var man ju då en. En, en, en häxa eller trollkar. Mm. Och nu så använder man ju. Sådana här, så här epitet som. Äh, Fenekare. Ja, och. och äh, högerextrem. Bådsbejakande. <laughs> och sådana det, det, ja. det är också sådana här epitet. Som man gärna stämplar människor. Med vad har man inte lyssna på dem överhuvudtaget. För att, det har ingenting äh, att göra med politik. Det här nej, jag, nej, det har ju inte det. Det, för det. det. är bara om sunt förnuft. Det är bara om sunt förnuft. Och mm. de, de... de, Jag vet inte, det, det är några få eh, som kommenterar på, på kuj avsnitten, avsnittena ja, Det finns ju... De flesta är ju... Ja, man vet inte vad, vad, vad, vad, vad är de människorna egentligen? Vad, vad, vad slags hjärnor har de? Mm. Hur fungerar ja. dess hjärnor? Det, det, det finns ju de som attackerar sjukborna och avsnittena. Och, och väldigt kritiska. Men jag skulle gärna möta dem face to face. Och prata med dem. Mm. Jag har bjudit in dem flera gånger att delta i våran podd och de, de förklara för oss vad vi har fel. De är inbjudna i mitt hus här i Rom. De kan komma hit om de vill. Och jag vill gärna se de människorna live. För det kan ju inte vara möjligt att de, att de, att de tror att, att, att, att, att man kan åka upp i rymden och sådana saker om de är om de är som de säger väldigt avancerade människor med, med fungerande hjärnor det, det, det går inte för mig bara mm. vi, måste, vi måste kunna hitta en, en um, överenskommelse att vi har blivit lurade av de som regerar världen just nu mm. är det någon som tror att Elon Musk är en ärlig människa Idag Jo det finns det, Det har ju någon alternativ Nej det finns äh, miljoner av människor som så. älskar honom Ja, ja. ja, visst. ja, ja. Men det, det är för att menar, Det måste ju vara för att Amerika har blivit uh, Dumbed down to the core Amerik Stackars amerikaner har ju blivit Bombarderade med, med TV uh, Berättelser Amerika som skulle då ha varit den absolut största number one technological nation det är den dummaste nationen i världen. Mm. Jag, jag tycker inte om att säga att kalla en nation för dum, men det är ju väldigt mycket av, av <håll> propagandan som produceras därifrån och det är ju Hollywood. Gör det. Och sen får man väl Se det också eller man får förstå det hur, hur hårt man säger som, som människor kan bli propagandiserad och hjärntvättade Och det kan man ju se både i, i i nutid, jag menar det finns många olika sekter och så vidare, och man kan se det historiskt va. Jag menar jag var inne på det här med med 1600-talet. hade man då sagt att. Men jag, jag, jag tror ju inte att Jesus. Verkligen gick på vattnet. I, i bokstavlig bemärkelse. Va? Och, och, och, och det kanske faktiskt inte är så. Att, att eh, jorden är, är. Universums orörliga medelpunkt. Eller att det verkligen har funnits. Eh, enhörningar. På, på jorden. Va? Då, då var man ju en galen. Om man sa sådana saker. Ja. Och det var ju till och med så, jag menar man hade ju allvarliga akademiska diskussioner en bit in på 1800-talet om hur stor Noahs ark hade behövt vara för att få plats med alla djur. Mm. Så det man kan säga om det här och det är, det är väldigt tydligt också tycker jag i det språk de använder och så i alla fall när man drog igång med det här med med eh, Gemini och Apollo, va? Mm. Att det är ju att man har skapat en ny religion. <laughs> ja, absolut. Man, man har dratt igång en ny katolicism kan man säga. Och det är ju. Och i den här religionen, då så, så ingår ju det här med rymdresor naturligtvis. Men sen är det också det här inom sagorna och vetenskapen. Och där har vi också våra helgon. va. Vi har. Eh, vi har Kepler och vi har Galileo och vi mm. har Newton och vi har Einstein. Mm. Och, och, och det senaste helgonet då han, han satt ju och, och, och dräglade en rull, rullstol då och, och äh, <laughs> det, Hawkins då. Stephen Hawking. Stephen Hawking, ja. Uh, ja alltså det, det, det, det var den mest oförskämda ruffen vi någonsin har fått. Mm. De har kastat oss detta i våra In our faces mm. det, det, det finns ingen värre Värre eh, bluff Än Stephen Hawking Alltså äckligare Bluff än Stephen Hawking mm. Alltså man ska då ha Man ska då tro att Den här mannen som var försändigt eh, Försändigt i, Han det ALS eh, Skulle egentligen då Döt inom några år Nej han levde väldigt länge Och dog några år sedan bara Och eh, i en rullstol Och berättade till oss De absolut största sanningarna Av universum Han Det är ju, det är ju Idén man, när, man, man, man, när man Frågar sig varför har de gjort Varför hittar de på Steven Hawking Det är ju för att Det är ju hur säger man det på svenska? Ja, man vill hånas. Ja, det är en, ja, en håning av hela världens befolkning. Titta, den här mannen som är invalid och uh, han är smartare än alla er. Alla er andra. Det, det är den mest äckliga Saken som någonsin har blivit uppfunnit av Royal Society. Det måste vara Royal Society bakom detta. Eh, Royal Society av mm. London. Så so, om, om vi ska börja snacka om vem är det som är verkligen bakom allt detta. Det är inte bara judarna. Det är, de, det är de här Royal Society. Det är och Sen är det amerikaner. Sen, vi, vi, vi har ju liksom inte... Förstått. Vi kan inte förstå precis vem som är bakom detta. Men vi kan se. Vi kan se vad de håller på med. Att fördöma människor. Jo men precis det är det. Man, man har ju då dragit människor allt längre bort. Från vad som faktiskt kan vara sant. Va? Och det får, ju, det får ju till följd att. Då, då blir det väldigt svårt att kunna se vad som är sant om man eh, är övertygad om att en mängd saker som inte kan vara sanna eh, är det för då, då eh, om man då ser någonting som är sant så, så ja men det kan ju inte vara sant för då skulle ju det här eh, inte stämma då, va? så det blir liksom ett, ett, ett nät av lögner som man blir eh, eh, ja Intrasslade i Och eh, det är väldigt svårt Att ta sig ur det faktiskt Och, och jag vill ta liksom en sån här sak Som, som de här eh, Raketerna Och eh, dess Förmåga att skapa Framgift i rymden Det är omöjligt Det är fysiskt omöjligt Vi vet att det är omöjligt Det står i de lagar Som finns i fysiken Som man har fastställt med experiment, som, är, som går alldeles utmärkt att upprepa. Och det är också så att, liksom, att, att raketer skulle kunna skapa framdrift i rymden, det står i motsatsförhållande till att, att kylskåp och, och flygplan och så vidare fungerar. Va? Så hade raket, jag menar, då, då hade de här sakerna, för de utnyttja liksom de. Eh, egenskaperna med fri expansion och så, som, som gör att raketerna inte kan fungera i rymden. Och för att gå tillbaka till ämnet och det vi pratade om så skulle jag vilja läsa en eh, artikel här ur, ur Sputnik. Eh, och det är ska vi se, Det är den 5 november. Mm. Och det är lite kopplat till det här. Mm. <laughs> för nu pratar man om det här med, med kraftkällor då. Ny kraftkälla slogade ut Sputnik 2. En, hit, en ny, hittills okänd kraftkälla har enligt en rysk uppgift i natt använts för att kasta upp storsputtning 1600 km högt i rymden. Det är också enda tänkbara lösningen på det mysterium som det ryska raketbränslet bereder teknikerna. För att driva upp en satellit i satellithöjd erfodlas en kraftutveckling av cirka 12 miljoner värmekalorier för varje kilo- de <laughs> kända kemiska bränslen har inte på långt nära den effekten mm. Bensin för att ta det vanliga förvinnet innehåller en förbränningsvärme av 11 miljoner kalorier per kilo Det förefaller högt, men i nu använda motorer kan inte effekten utnyttjas till närmast. Mm. Högsta förbränningsvärdet i föreningen med styre har bätgasen Blandningen som kallas knallgas är 3,8 miljoner kalorier per kilo det raketbränslet som anses bäst lämpas för rymdtrafiken är hydrasin, ett i luften starkt rikande ämne som kan förbrännas med salthet och syra. Nice. Ren vätgas är överlägset den effektiva skrattkällan med 34,2 miljoner kalorier per kilo. Men den måste ingå i syreblandning för att det är användbar vid förbränning. Dubbel Dubbelhastighet. Det raketbränslet som kan ge den största drivkraften är en blandning av väte och flåd. Men för oxidationen nödvändigt syre bundet i syra. Dess utblötsningshastighet kan bli 14 000 km t. Jag vet inte om det är kilometer i timmen. Det räcker dock inte långt med tanke på att båda de ryska rymdsaklarna Sputnik 1 och Sputnik 2 nådde sina banor med hastigheter kring 28 000 km i timmen. Ja, det, kilometer timmen är det man. Jaha, så där behövde man inte 40 000 av. Escape velocity. Nej. Det att antyda nya ryska drivmedel kan givetvis vara atombränsle. Eventuellt i förening med kemiska blandningar. Vid fullständig kärnklyning ger rent uran, polyen nu, 15 000 miljarder kalorier per kilo. Mm. Och plutonium 2 000 miljarder. Ett enda kilo skulle ledigt räcka för att lyfta ett helt godståg till månen. Mm. Forskare tvivlar. Mm. Forskare och tekniker i den västliga världen, bland annat i Sverige, anser det dock uteslutet att atombränslet kan utnyttjas för raketrift. Möjligen skulle ett kraftigt atomdrivet värplan kunna lyfta en vätskedriven raket över den tätaste atmosfären och därmed åstadkomma en väldig besparing av raketbränslet. Det kan sådana förutsättas att de ryska forskarna har fört fram ett nytt kemiskt bränsle. Till exempel en effektivare förening med vätgas som kan ge deras satellitraketer den behövliga hastigheten. Aftonbladet. Mm -hmm. ja, Aftonbladet. Aftonbladet, när? Kontext? Uh, uh, när var det, ja, det Nej, var, var det Det var, det var, det var den 5 november. 15 november. 1958. Är 57. 57. Sen finns det en liten fin bild här. Med lillsputnik och storsputnik i olika banor kring jorden. Mm. Uh, naturligtvis väldigt elliptiska banor, Simon. Ja, visst. De är inte cirkulära. Nej, nej inte cirkulära inte. Nej, nej, nej. det jobbar vi inte med här. Nej. Ja, och jag, mm. jag vill väl hittat den också här- av det ariska... Eller de skriver om det ariska geniets Sven von Braun. Det, det är ju en till våran podd ja, också. Ja, ja, ja. Det ariska geniets Sven von Braun. Mm. Ja, ja. Så då är det USAs främsta raketexpert eh, i AB-intervju. Sovjet kan sända projektil till månen och det är från den 10 november. då. Ryska forsa, forskare har stort försprång. Sovjetunionen har ett försprång på sex år före USA vid framställningen av rymdprojektiler. Ryssarna kan när som helst sända en raket till månen. De kan dessutom avfyra bemannade rymdprojektiler och sedan ta ner den oskadda. Dessa sensationella avslöjanden gör USAs främsta raketforskare, den tyskfödde vet vetenskapsmannen Werner von Braun, i en specialintervju. Äh. <laughs> Det är första gången äh, von Braun uttalar sig efter ryska Sputnik-framgångarna. Han ger, också, han ger också förklaringen till att Sovjet kunnat ta ledningen inom rymdforskningen. Von Braun som under kriget konstruerade de fruktade v 2 tror dock att USA inom fem år kan inhämta det tyska, ryska försprånget. Det främsta skälet till att Sovjet överflyglat USA är att amerikanerna åren 1945 51 inte bedrev någon forskning att tala om i fråga om rymdforskning. Under dessa sex år lade ryssarna grunden för sitt stora raketprogram. Denna tid har vi förlorat. Vårt nuvarande problem är att vi inte arbetar tillräckligt hårt nu utan att vi inte är engagerade oss tillräckligt hårt under de första sex till tio åren efter kriget säger han. Så det här är väl starten till det här um, um, att man ville sända amerikanska ungdomar till universitet och lära sig tekniska ämnen. För uh. det var väl under den här tiden så hade man sån här vad hette de? Future wagons. Eller, för det var ju lite innan, ja, innan tvn blev installerad i alla människors hem. Så att då hade man en sån här buss som var utrustad med, med massa ny teknik för att locka in ungdomarna i universitetets värd och ta stora studielån då för att vara med och ja. hjälpa USA i ja. den tekniska kampen mot den ja, fruktansvärda Sovjetunionen. Ja. Och det är också en sån här kibono, att som man utnyttjade det här på för att vi vet ju det hur ekonomin fungerar och man vill ju att människor tar lån och skuldsätter sig. Och det här var ju en utmärkt förevändning för att göra det för man använde man sa ju så här att jag USA och den fria världen kommer att gå under om inte eh, eh, amerikanska ungdomar utbildar sig i, i tekniska ämnen då mm. och eh, hjälper eh, rymdprogrammet då att vi kan ta oss till månen och allt det här mm. Mm. Mm. Ja Ja, men det, det, det är så viktigt att, att förstå hur viktigt rymdprogram, den här rymdprogrambluffen har varit i våra, i, i våra, under våra liv. Mm. Det, är liksom, det är inte bara en. en uh, Sidosak. I våra liv. Det har varit väldigt. Determining. För att få oss till att. Tro på saker som har blivit. Uh, vetenskapligt. Uh, berättat. Ja. Och. Uh, Så. So, nu, nu har vi liksom en... en men de, de har ju gjort en fanbase av NASA-människor som älskar att ha NASA-t-shirts på sig. Och eh, enorma mängder av människor som, som älskar NASA för att... Ja, men det är underbart. Jag tänker, vi, vi kan åka var som helst. Vi kan åka och landa på asteroider till och med. Vet, vet ni att de säger att de har landat en, en probe på, på en asteroid till och med. Eros. Mm. Mm. Ja, det skulle de ha gjort. De skulle ha landat i och så de grävt upp lite sand. De vet inte, <laughs> Rosetta-mission också, att de skulle ha landat på den och grävt för några år sedan. Ja, ja visst. Ja. Så att, men, men det här om rymden och så, eller rymdluften det är det som gör att ditt arbete kring tykos modellen ofta då inte kan ta sig emot av de som egentligen borde vara intresserade av det här för att de är mer intresserade av att titta på Nasas countdown när, när de skickar upp någon ny fiktiv satellit istället för att faktiskt vara intresserad av riktig astronomi det vill säga hur objekten faktiskt rör sig på himlen och, ja. och att det är väldigt många saker som inte stämmer i överens med den nuvarande accepterade solsystemsmodellen då. Nej, precis. Det är det, det som hela min är är all about. Mm. Uh, det, det, det som tygkelsmodellen säger är att um, vad vi kan jobba med seriöst är, är observationer som jättemånga ärliga astronomer har, har, har, har, har, har sett och uh, dokumenterat. Så om vi brukar de observationerna så kan vi bara, jag menar, vi kan avfärda alla, alla andra saker. Vi måste titta på hur precis, det, det, det fanns fantastiskt många tabeller som, som visar exakt var alla planeter har varit un, under århundrade. Och eh, om, man, om man analyserar dem på riktigt med... Väldigt noggrant så, så blir det så att heliocentriska modellen är helt eh, geometriskt omöjlig. Det är omöjlig. Den är omöjlig för att, ja det kan ni se i min bok. Eh, Mars kan inte vara på den platsen som den ibland kommer till. Och etc, etc. Så det, jag har ju bara ständigt... Jag har kunnat göra detta för att jag förstår att NASA är en hundra procent bluff. Det är bara en bluff som vi har levt med i våra, i vår livstid. Mm. Och därför så kan man gå tillbaka till äldre observationer av ärliga astronomer som har gjort deras jobb. Riktigt. Och det är de som jag brukar Men sen så blir det bättre År efter år Just nu i moderna tider Så har de Vet ni, vet ni vad de har upptäckt I 2024 mm. I 2020 Ja förra året bara Så har de upptäckt en hel del äh, Åtta stycken äh, Brown dwarfs Som brown dwarf betyder, det är alltså, Vad heter det på svenska Brown dwarfs Uh, brunet värje. Ja, brunet värje som uh, roterar runt stjärnor uh, så nära som 1,5 AU. Och det är en, en absolut helt fantastiskt ny upptäckt. De, de, med deras fantastiska nya teleskop och uh, teknologier har de sett att det finns alltså uh, Brown dwarfs som åker runt... Uh, jättestora stjärnor... Är, är, är, inom 1,5 AU... alltså 1,5... 1 AU är... the distance between the earth and the sun... Huh? och Mars... är 1,5 AU... från the sun... det, det, det, det, är, det är... Mars... Uh, mars kommer... on average är mars 1,5 AU från oss. Så detta är en, en fantastisk nyupptäckt som som som konfirmerar att det finns alltså det finns såna här brown dwarfs som kan uh, åka runt uh, kärnar i samma Ungefär samma uh, distans som mars är från solen. Mm. Det, det, är, det är helt nytt detta. Och, och det, det konfirmerar ju precis vad jag säger i min bok. Att Mars är möjligen och troligen en brown dwarf som åker runt solen. Som är en binär kompanjon till solen. De har nu hittat åtta stycken som är, som är liknande. Och det, det, det visste man inte bara fem år sedan. Så att det är inte bara att jag har tittat på gamla eh, eh, astronomiska data det är att de, de absolut mest moderna upptäckterna konfirmerar Tychus så det blir mer och mer spännande nu det blir väldigt spännande Mm Ska vi gå tillbaka till Sputnik? Ja, jättegärna 15 november mm. Sovjets första målnraket sänds upp inom två år. Utanalys med vätebomb. UP och TT Reuters, Warszawa, torsdag. Sovjetunionen kommer att skicka upp sin första raket i månen inom 18-24 månader. En raket med människor ombord hoppas man kunna sända upp inom 5-10 år. Detta avslöjades av den ryske professorn Kirill. Stanowski, säger vi. I en intervju som på torsdagen publicerades i en polsk tidning. Eh, Stanowski antydde att den första månraketen ska utrustas med en explosiv last, möjligen en vätebomb, som ska detonera på månen. En rad nya Sputnikar ska förbereda vägen till månen, sa Stanikov. I princip. Kommer de inte att skilja sig stort från sputning 2 vad vikten beträffar? Större vikt är nödvändig först när människor ska följa med raketerna. När ryska forskaren trodde att månsputniken kommer att skickas direkt till månen. Det är möjligt påpekade han att verkställa en kraftig vätebombsprängning på månen. Så att den, det översta geologiska laget smälter och blir radioaktivt. Oh. Med hjälp av den radioaktiva strålningen kan man sedan analysera ytförhållandena på månen. Ah. På en fråga om det är möjligt att sända upp spytnikar med returbiljet till jorden svarade Stanitschow att det går, men att det i så fall behövs en extra raketmotor för att bromsa hastigheten. Och detta betyder större vikt, vilket komplicerar saken. Oh. Vi kommer en möjlighet att göra det inom ett eller ett par år. Okay. Det blir ett oerhört steg framåt att få ner en sputtning med alla registrerade data sa det professor Dagens Nyheter mm. <laughs> Underbart <laughs> Sorry, jag måste då um, jag måste då säga Vet ni att Elon Musk har sagt i flera år nu inte, inte igår, han har sagt det i flera år att han vill göra um, Mars uh, en, en, en levlig planet genom att bombardera det med 10 atombomber. Mm -hmm. Jo, för att, han säger då, ja, på riktigt, jag look look, look look for it. Um, han, han har sagt detta, på riktigt. Att han vill bombardera um, Mars med 10 atombomber så att då skulle det bli liksom varmare på Mars. Huh? Och så man kunde leva där. För att Mars kunde vara väldigt kallt. Huh? Ja, men lite. Har man inte alltid sagt att. Om vi om vi brukade tvångbomber här på jorden. så skulle det bli en, en, en glacial winter. Kompligt. Uh, skulle, skulle bli kallt. För att stoppa solstrålen att värma jorden. Nej, på mask skulle <laughs> det fungera helt tvärtom. Om man värderar med 10 000 månader man maskar, så skulle det bli varmare. Jag menar, kan ni förstå hur grundlurade vi är av de här grabbarna? Hur, hur är det möjligt att det finns människor som, som inte uh, förstår hur vansinnigt ju vansinnigt grundurade vi, vi är av, av, av de här space uh, experts Det... mm, jag, jag hittade här om Elon Musk här Elon Musk har flera gånger nämnt den kontroversiella idén att använda kärnvapen för att terraforma Mars genom att den ja. detonera dem över planetens poler ja. Målet är att frigöra koldioxid och vattenånga från de frusna iskapporna. För att ja. skapa en tjockare atmosfär och en växthuseffekt som skulle varma. Just det. just det. just det. Precis. Ja, Det, det, det, det, det hittar du bara en gång. Bara en liten google search. Ja men här har vi Elon Musk som är alltså the right hand man of Amerikas president. Och han ska ha sagt de här sakerna. Och, vi, och, och det är fortfarande människor som tror att vi lever i en vanlig värld med, med, med ärliga presidenter. Menar, vi måste ju göra ett stort steg nu. Att avfärda de här idioterna. De är bara idioter. De, de, är, de är psykopater såklart. Of course they are psychopaths. Uh, som, som också hittar på viruser som ska man måste ta sprutet för och så vidare det, det måste, vi måste ju ha en, en jättestor uppveckling av, av världen eh, nu i 2025 the time has come jag mm. mm. skulle säga att den pågår men det går långsamt men, ja. den pågår den går långsamt men den går också ganska fort tycker jag från min sida här, här i Italien så, jag menar det här är ju inte så viktigt men jag menar jag har sett i alla fall i de här sista fem åren ungefär en fantastisk uppväckning i Italien av människor som absolut skrattar i sig för alla NASA reporter och, och, och ingen tror på månlandingarna längre här i Italien ja ingen mm. Det är klart, jag, jag, jag resonerar på grund, på grund av dem. Okej, okay, ni kan säga... Det är kanske för att jag har... På Facebook så får jag liksom människor som, som, som mig och så vidare. Men vi, vi snackar här om 90% av, av människor som jag läser om, som, som kommenterar, som inte tror på NASA längre i taget. Hur många tror du kan vara plattgjorda av de som skrattar åt NASA? För det är ju ganska stor del som man möter på som har genom, genomskådat NASA som också fastnar i den fällan då. Det är ju precis vad NASA har byggt upp för att människor ska avfärda idén att NASA är fake. Plattjorden säger, alla plattjordare säger att NASA inte åker upp i den, insats men det har vi ju sagt i andra podcasts uh, over and over igen. Plattjordenarna, alltså plattjordidén, är NASAs egen sjaip. De, de har de har lanserat idén att jorden är platt, för att då kan man säga, titta vem är det som säger att NASA är fake? Jo det är plattjordenarna. Så, så så försöker de att stoppa idén att, att NASA är fake. Det, det är väldigt ja. genialiskt. En genialisk idé. För att det, det blir ju så att en vanlig människa på gatan säger, ja vem är det som säger att så inte åker till rymden? Ja men det är platt ja, men då kan jag ha uppfärd det med samma. Mm. Så det, det är en väldigt genialisk psykologisk operation. Så det, jorden är inte platt så tror jag <laughs> <Kärlemen>. <laughs> Nej det finns ingenting som stöder den utan det är bara dumheter och det är som du säger det är ju för att dels för att man ska kunna få det till att eh, det är bara plattjordare som eh, säger att NASA är fake och sen så funkar det också som en avledning det här liksom att ja men då kan man få människor att börja diskutera det här jordens form liksom det, det är för, och, och, och så fort någon Börjar diskutera NASA Eller, eller tryckhållsmodellen Så kommer det ju alltid någon med, Ja men jorden är ju platt också Det, det ska vi prata om Tyvärr så är det ju väldigt Verkar det vara väldigt effektivt alltså. Och det, det är oerhört tragiskt Att det är så För det visar ju också hur människor inte Uh, skaffar sig var, var, ja det var väl Platon som beskrev det där uh, sam kunskap eller, eller initierad kunskap och det innebär ju inte bara att man råkar ha rätt va för, för uh, om man säger att, att, att jorden är rund så har man ju rätt då man då, utan man måste, man måste ha sunda, korrekta argument för, för det här man hävdar som stämmer. Och om man då får frågan, men varför vet du att jorden är rund? Ja, så pekar man på en, en, en bild som man tycker NASA har tagit på den runda jorden. Va? Ja, då har man inte, inte sann kunskap. Mm. Eller välgrundad kunskap. Kanske blir bättre på svenska. Nej, man, man har, I de kretsarna så använder man sig av eh, omvänd met, vetenskaplig metod. För att vetenskaplig metod går ut på att ställa upp en hypotes. Och i deras fall är det då eh, jorden är platt. Och sen så ska man ju försöka eh, motbevisa, se om det finns argument som motbevisar den. Men det som alla plattjordare gör. Det är ju bara att studera i, tu de kan studera i tusentals timmar när man frågar dem. Men det är ju att studera saker som bara bekräftar deras teori. Så de vägrar ju att titta på sånt när de pekar på, ja ah, men det här, det här stämmer ju inte riktigt. Så, så liksom bara avfärda dem och så ska man gå in på något av de andra 200 argumenten och liksom avfärda varenda ett av de här bevisen som de lägger fram då. Mm. Eh, och det blir, kan ju bli en evighet och det är ju det som är meningen också att man ska, man ska liksom spendera sin energi och kraft och motbevisa någonting som man egentligen kan göra väldigt snabbt genom att hitta saker som inte logiskt kan stämma. Jo, precis. Och det som är så tragiskt också det är ju det att man ser inom den, den äh, äh, etablerade vetenskapen då eller inom äh, akademiska världen så gör man ju precis samma sak som plattjordarna. Alltså äh, virologerna äh, de, de, de säger att, att de hittar virus med ett experiment som det väldigt lätt går att visa inte vetenskapligt eftersom man hävdar att ett, ett utfall av experimentet och den här celldöden det hävdar man beror på virus men man har, man har inte undersökt om det skulle kunna vara en annan orsak till den här celldöden. Och då var det ju den här Stefan Lanka då. Han, han gjorde ju då vad man, vad man ska göra. Man ska göra ett kontrollexperiment. Och då visade det sig att precis samma effekt uppstod i experimentet. När man inte tillsatte vad man ansåg vara eh, patroenavirus då. Och sen så har vi fysiken. Och där har man ju här modifierade dubbelspalt-experimentet då. Där man eh, håller på... För, för man har, det var ju som jag sa tidigare att Youngs dubbelspalt-experiment fungerar ju som en bekräftelse på... Det är en bekräftelse på att ljuset är en vågrörelse. Då höll man på att skriva på det här experimentet och man använder... Man, man löser på de här... Eh, Spalterna med, med, med en väldigt svag ljusstyrka. Och då lyckades man få det här interferensmönstret att försvinna då. Som, och det här interferensmönstret är ju bekräftelse då på att, att ljuset vågar se genom ett medium. Och sen så satte man också detektorer eh, vid de här spalterna. Och det är ju då man har den här märkliga resonemanget att, att fotoner är på två ställen samtidigt. Vad man inte har undersökt och vad man inte har kontrollerat i det här experimentet. Och det är om de här detektorerna då, som inte är passiva. Man har inte kontrollerat eh, att de inte påverkar ljuset eller elektromagnetismen. Va? Så eh, ja, man... man... Tyvärr så beter man ju sig som, som plattjordare även inom den etablerade vetenskapen. och För precis som du säger Martin, det, det, det man ska göra när man har en teori det är att man ska försöka utforma relevanta experiment som kan motbevisa den här teorin eller hypotesen man har. Och lyckas man inte med det, ja, men då har man någonting va? <laughs> men om man underlåter att, att, att göra relevanta kontrollerade experiment som motbevisar och försöker motbevisa teorin ja, men då har man ju ingenting liksom. då är det bara trams, då är det är bara saga mm. och någonting som har hänt också inom vetenskapen som är ju väldigt beklagligt är just det här att man använder matematiska formler som ett slags vetenskapligt bevis va? man gör matematiska uträkningar och så säger man ja det var ju en fin uppställning, men jag menar, ett, matematik är ett språk. Man kan beskriva helt abstrakta, icke-existerande ting lika väl som man väldigt väl kan beskriva eh, faktiska företeelser, matematiskt va? Eh. Så, men, men då, då säger man så här, ja men nu, jag har ju kunnat sätta upp en formel över det här. Ja, och, och skulle det, ja och, och är det något, är den här, jag kan bevisa att den här, jag kan bevisa den här formeln matematiskt va, jag kan visa att den är matematiskt korrekt. Ja, men det säger ju ingenting om den har någonting med verkligheten att göra va. Det enda som, som, som kan bekräfta eller motbevisa vetenskapliga teorier det är ju konkreta experiment så, ja Ja, sen ska vi börja knyta ihop säcken kring det här, eller? Ja Jag tänkte, skulle vi säga jag vill ni säga några ord om den här tyckåstoren som vi gjorde, jag hängde ju med men det var ju ni som var huvudaktörerna kan man säga det var väldigt roligt och det var väldigt roligt att se att vilken skillnad. För jag, vi har gjort några sådana här och, och när vi började och särskilt när man pratade om det här med, med eh, rymdresefusket va eller, ja, vi hade ju ett sånt föredrag. Martina, var det, var det 2018 vi hade? Ja, det? det stämmer. Det har blivit analyserat av han. <laughs> ja han ju, just. Han är ju där. Ja, han är våran kronikör. Han håller redan <laughs> på sig. Ja. Eh, nej, men det var väldigt så. Folk satt mest som få, fågelholkar och undrade vad vi giddrade om. Liksom. Det, var, det var inte så. Men, men det var ju en väldigt skillnad den här gången jag tycker det var, så, det var så bra att få göra det eh, innan du gjorde ditt eh, föredrag för att det blir ju så att det här med, med NASA och och, och rymdresor det funkar ju verkligen som en spärr. för det, det första människor tänker när man är ifrågasätter eh, heliocentrismen då det är ju det ja, men då, då skulle inte NASA kunna åka omkring i rymden liksom. då hade de ju märkt det för länge sedan att, att solsystemet Ser annorlunda ut än vi tror liksom. Så att det funkar ju väldigt mycket som en mental spärr där. Och sen skulle jag också vilja skicka ett särskilt tack till alla ni som har lämnat så generösa donationer. Tack så jättemycket för det! Och ni, ni vet vilka ni, ni är, och det är så, ja, vi är så tacksamma för det. Verkligen alltså. Tack så mm. jättemycket. Mm. Och sen om jag får fortsätta lite. Så vill jag faktiskt. Eh, göra någonting väldigt ovanligt. Och det är att göra lite reklam. I podden. Mm. Eh, för jag fick nämligen. En, en, en sån här. Eh, tallkräm. Det är ju så att ibland så har man lite problem. Med eh, utslag. Och sådär. Och jag tror att människor som. Byter kost. Och sen så sluta med, med flår och läkemedel och sådär och alla de här gifterna. Det som kroppen ofta gör då det är att den, den börjar storstäda. Och det kan vara lite besvärligt för att det kan göra att man får lite utslag och, och, och såna grejer. Va? För att eh, huden är ett av de stora liksom, avgiftningsorganen som vi har. Va? Så att när... Kroppen börjar må bra. Och få den näring den behöver. Liksom. Då börjar den fixa. Va? och då, då, då kan man få lite utslag. Och det kan vara också en sån här sak. Som folk tror att nej, men det är inte det är inte bra. Eh, med den här kosten. Va? Så att äntligen. Så, <gör> så börjar kroppen få näsan över vattenytan. Då, va? Men hur som helst. Eh, och då kan det vara bra med lite salva. På, när man har lite sån här blömmor. Som, som kliar och är besvärliga. Va? Och då. Ja, då finns det ju då oftast i vanliga butiker så finns det det finns salver som är baserade på växtoljor. Och det finns sådana som är baserade på petroleumprodukter då. Och de är inte särskilt bra. Men jag hittade här en, en salva som heter Beef Halo Som äh, äh, säljs av biohackare.se. Och den är alltså gjord på äh, kofett. Men det som var så bra med det här. För jag har sett sådana här tidigare också. Men, men den här var det var riktigt fräsch. De, de har haft någonting i den. Så att ibland så kan det lukta lite sådär. Och det är inte så trevligt. Va? Men, men eh, talg är ju absolut bästa. Man kan ha på huden. Så ja. Jag vill slå ett slag på, på det. Mm. Biohackare.se mm. Men tallow. Men. man inte sagt att jag. För jag är fortfarande väldigt. Skeptisk till både konventionell och alternativ medicin. Det finns mycket konstigt inom alternativ medicin. Men jag menar, eh, vaccin, antibiotika. Naturligtvis ingenting jag eh, tror på eller förespråkar. Men sen har vi ju ivermectin, ascorbinsyra, kollidial silver, D-vitamin. Jag kan inte hitta några belägg för det heller. Och, eh, eh, Ja, vi har ju ofta nämnt det här avsnittet med Daniel Reuters så han plockar ju ner D-vitamin så att vi vislade om det exempelvis då. Mm, ja det kan man ju inte säga. Ja. ja. Vill du säga något Simon, om om din tor här? Det var en fantastisk tur och jag är verkligen tacksam för all, all era, era stöd vi, vi, vi kör ju runt Stockholm, Malmö och Göteborg i tre dagar. Och eh, det är en fantastisk eh, stämning hela tiden. Och eh, det är Men jag lever här i Italien där det finns inte mycket människor som reser engelska i Italien. Så att eh, här händer det inte så mycket där jag lever. Men när jag kommer till Sverige så möter jag människor som... Som, som verkligen eh, har förstått lite grann, ser det ut som, av, av min eh, forskning. Mm. Ja, det var ju det var roligt, där i Göteborg så minns jag han en, en kille som hette oska som hade blivit meddragen av en, en kompis. Och han hade ju liksom ingen förkunskap kring det här. Och han gick ju fram direkt efter och sa, den här boken ska jag ha och så fick du signera ja. den. Liksom. Så han, ja. han förstod ja. ju bara genom att ha sett det här, eller er föreläsning att det här är någonting som mm. som som Nej, är men det, bra. Det har varit härligt. helt härligt. Och det är ju mycket mer som jag har under åren har jag det, alltså den här podden som, som, Den här podden är Omspotnik Och det går ju tillbaka flera år tillbaka i, I mina forskningar För att jag, jag, var, jag var verkligen Skeptisk mot um, um, Space travel In general Så Vi kanske, kanske, ska, vi, vi kanske ska Avsluta den här podcasten Med Med det är att människan måste förstå att det går inte att åka ut i rymden med raketer. Raketer är helt inefficient um, means to, to move in, in space. De, de, du kan inte bruka gaser för att uh, ge framdift i, i vakuum. Men det är ju inte ens det som NASA säger. NASA säger att de sänder upp raketer in i atmosfären, och sen så kastar de bort deras äh, raketer efter 120 meters höjd. Så sen har de inte mer raketer. Jag menar, det är I alla fall alla, alla rymdfärger, Space Shuttles, de har aldrig haft äh, brukade raketer för, men, efter 120 meters höjd. De har börjat fortsätta att åka runt jorden. By magic. Mm. Det finns som Sputnik var. En, en boll som de sände upp i 1958. Och menade att, att den skulle åka runt jorden bara uh, varje 90, 90, 90 minuter. Det är det som denna podcasten is about, menar jag. Mm. Och... Uh, det är väldigt viktigt att människor förstår hur, hur, hur, hur det har byggt upp som en saga. En saga bara. Mm. Absolut. Jag tänkte en sista grej innan vi ser att jag gör till lyssnarna. Det är ju det att jag och Patrik har varit på en liten grej. Man är ju misstänksam sådär mot teaterverksamhet och sånt. Men jag såg ändå en presentation av en pjäs då som gick, eller går fortfarande här på Göteborgs eh, stadsteater fram till den 8 april. Så att eh, de som bor i närheten av Göteborg har ju fortfarande chans att se det här. Men då var det ju en, en pjäs skriven av Henrik Ibsen. Och Henrik Ibsen eh, levde ungefär på 1800... Ja, mitten av 1800-talet kan vi säga. Och eh, han skrev bland annat en en bok som hette En folkefiende. och det som stadsteatern återgav då det var en modernisering av den här boken och alltid när liksom vänster eller teatern involverade någonting så brukar brukade det ju förvridas in absurden så att man ja det ska ju in med massa politik och pekpinnar och sånt där. Men jag tänkte ändå att det kanske kan vara värt att gå för att beskrivningen var ändå ganska lockande. Och det var ju ändå Henrik Ibsen så att jag fick ju med mig Patrik på det här då. Och så såg vi den här pjäsen och wow, säger jag bara. Den var ju helt, helt grym alltså. Det, och den här pjäsen den handlar ju då om en... För de som inte känner till Ibsen och den här, en folkefiende. Det handlar om en läkare, Thomas Stockman då, som bor i en lite mindre ort. Som har ett kurbad och där kurbadet är består av en stor del av stadens inkomst. Och så finns det en massa andra affärsverksamheter som är kopplade kring kurbadet. Och den här läkaren då han... Han tar vattenprovet från det här badet och finner att vattnet är okänligt för att bada i. Och det kräver en åtgärd. Och till en början då så blir han hyllad av sin omgivning och press. Eller ja, det är den här teaterpressen som vi såg nu. Och pressen ville, ville skriva om det här. Men hölls tillbaka av Thomas då. Ja, de ville lyfta fram honom som en hjälte. Men ju mer tiden går här då så framkommer det att en äh, renovering av det här badet äh, kommer vara vara alltför kostsamt. Äh, så att det skulle vara bättre att bara sopa det under mattan och låta saker vara som det tidigare var. Äh, och då står ju den här läkaren Thomas Stockman äh, på sig. Äh, ända till the bitter end kan man säga. Att han stod ensam kvar i vad som var sant och rätt men att då hela hans omgivning vände honom ryggen och det är väl lite så det känns ibland som att vara, mm. att vara en här sanningssökare som man själv har varit och att man, ja, man, man försöker ju rädda sin omgivning och vara välvillig men man mm. möts ofta. Av ja, liksom knivhugg i ryggen så att, Eller man blir, man blir utfrusen Och så och det är ju så samhället stort Och fungerat väldigt länge Och Ibsen fångade ju väldigt bra I den här pjäsen Så att ja, hinner ni se pjäsen gör det Och om ni okay. får tag i boken Som han skrivit läst den skulle jag säga. Eller, Vad tyckte du Patrik? Mm -hmm. Ja jag tycker det var jättebra Det var liksom bara Några grejer att hocka upp mig på Det var väl det här att, att uh, Han <hör> Tog upp det här med klimatförnekelse Och sådana saker när han skulle hålla sitt tal Då liksom att, uh, För det är ju Ja det är, <hör> det är ytterligare en sån här Fantasi Men men eh, annars så. Jag visste själva liksom. Eh, och, och. Jag tycker det var så snyggt. Att visa liksom hur. Hur man då. I skenet av. Av eh, demokrati. Och medbestämmande. Eh, skruvar. Ja, kommer motsatsen. Liksom. Och jag menar det är ju det som de här. Eh, proffspolitikerna och, och media gör hela tiden liksom, att de, de, eh, eh, ja, de, de är ju inte för sanningen om man säger så utan de, de driver en dold agenda hela tiden men det gör de väldigt skickligt på ett sånt sätt att människor tror att eh, det har någonting med eh, demokrati eh, åsiktsfrihet och yttrandefrihet att göra men det har ju de inte då Mm. Så, nej, det var, det var verkligen jättebra. Mm. Perfekt. Uh, ja, ska vi sätta punkt för kvällen uh, med Jag dessa gör det. ord då? Ja. Det gör vi. Ja, då det gör vi. tackar vi lyssnarna för att följer vår podd och på återhörande. Ja, på återhörande. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack. Ha ha ha Hey, Lana, come here. I have a story to tell you. You know it was Neil Armstrong jumping up and down on the moon. Oh, we loved back in Moscow when we saw that. Remember the fifties, those fat, complacent days when the future seemed a century away. Then up went Sputnik, gave the world a butt chicken and made it clear tomorrow starts today. Hello there! Oh, oh, oh. Sputnik sails giggling through the skies Red flags, red faces, jump in the race As the space age begins with a surprise oh, yes. You generals once thought fun from a waste of cash And God I needed treatment really bad Then that global shot put gave you a hot foot And beep beep, you blasted off the pad. Beep beep beep! Hello there! Sputnik sails giggling through the skies. Red flags, red faces, jump in the race as the space age begins with a surprise. Done for a threat, propaganda or prestige. The point is the thing was in the sky. It made the generals frown and put their money down. And meet that better know the reason why. Hello there! Both sails giggling through the skies. Red flags, red faces, jump in the race. As the space age begins with this surprise. That's how it started all those years ago. The push that got us climbing into to space. Cynic beginnings, greed for big winnings. But look at all we've gotten from that race. A beep, beep, beep, beep, hello! Big sails giggling through the skies! Surprise. Red flags, red faces, jump in the race As the space age begins with a surprise! Yeah. <laughs> surprise! Surprise! Big, big, big surprise! Bolshoi! You astronauts, you don't know what a cosmonaut is, do you? <laughs> Now you do! Now you do that! Bolshoi surprise to you! Sputnik wore out and spiraled back to Earth Hungry and entry it burned up very soon Hail and goodbye to that goose in the sky And in 12 years a man walked on the moon Beep! Beep! Beep! Beep! Hello there! <coughs> Sputnik sails giggling through the sky As red flag, red faces jump in the race As the space age begins with a surprise